Fræðslufyrirtækið Próment hefur bæst í hóp þeirra frábæru styrtaraðila sem gera með kleift að gera alla þessar hlaðvarpsþætti. Próment hefur um árabil verið leiðandi fræðslufyrirtæki á Íslandi með ára áralanga sérhefingu í fjarkjenslu. Núna er rétti tíminn til að sækja sér fræðslu ánlandamæra á þínum eigin ráða og tíma. Námskeiðin frá Próment eru niður greitt af öllum helstu stjættafélugum og fræðslusjóðum. Ef þú ert að fara stað aftur í heilsuræktinni þá mæli ég eindregi með að þú kykkir við í versluninni Fitness á Smiðjuvegi 6. Fitness Sport býður upp á mikið úrval fæðubótarefnum og starfsfólki þar er þekkt fyrir að veita frábæra þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínum markmiðum. Fitness er svo að sjálfsaugað líka á netinu og ef þú kemst ekki til þér á Smiðjuvegin þá ferðu einfaldlega á fitnesssport.is, pantar og færðsent heim. Er ekki til að losa sig úr Snidlingandir hjá sjónlag hafa framkvæmt vel yfir tíu þúsund sjónlags og augastens aðgerðir. Sjónlags aðgerðir er að vera án verkja og þeir eru að líða vel á meðan og stendur.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 Ég vil nota það ekki verið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há við leitinni minna volg á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Já, ég hefði hann og langt sér ég byrði að þetta ekki að kaff þeim. Ég er alveg að fóra ofurbort í því eins og öll öðru, sko. Ég Já, ég, ég hefði bara, þau hef hef, bara áusta bottlar á dagann á tímabil sko. <laughs> Já. Það er nað... Já. Nei na. Já, þetta er bara svona svo svo fanní alveg sko. Þú veist, ég var að eins og þú strekka miki kaffi. A þú veist, ég var eig að orku sem ég átti ekki, skilurðu? Eitt. A þannig að þú veist, þú veist, ég bara funkera ekki án kaffi í bara í langan tíma sko. Þannig. Að byrja þá mm? byrjaði það. Hm? Þá byrjaði. Stendum kaffi, né? Já, klárlega. Hvað Ehm um, þetta er svo þetta er nálsla entu er bara svona langt intro skilurðu Þú stígna hla hérna fyrir mörg og árum þú veist öregla ja í kringum 19 ára þú byrjaði svo að taka til skilurðu þú hætta drekka og hætta þú veist þekki verið að reykja og, og og svo þú veist kjölfur kom mataræði og kaffi og ja kjölfur kom þú veist mataræði og kaffi og, og, og, og allt það sko og náttla tók það bara alla mm -hmm. í yingu tíma þá gangi til að það byrja þúst þá gangi til að byrja byrja, byrja að færast eitthva annað sko. en hérna ähm fyrir um erum 21 þá semst verði ég að atvinur og byrja að lifa því og rosalega þúst streytulaus lífslíð og, og bara, bara mjög einfaldur lífslíð ähm mm þúst um, ekkert þú getir ná le bara passa við öll útgjöldin mín. Þú veist varanlega ekki að á einhverum brjálum tekjum skilurðu en, mm -hmm. en, en leta bara virka út af því að sem er Svo, þú veist mér langaði í einan einfalda lífslíð. Aðmælt. þú veist 5-6 ára því og öflugla á 5. ári eða eitthvað. Þú veist þá þá var ég bara að byrja leigast. <laughs> þú veist ég í 5 árr er ekki að vera að vinna 3 dægi mánu. Skilurðu? Eða 4-5 dægi mánu bara á í svona törnum. Mm -hmm. Og bara á einhverum svona veist, tekjum um, Og hérna, og svo koma þú veist þessi verkefni, þessi auðlýsningu verkefni en milli sem borga vel, sem að svona fleita mann áfram, þú veist, kannski í tvo-þrjum á mánu. Og hérna, svo bara kemur eitthvað tímabila sem að ég er búin að vera bara byrja daginn á ringi vinnum mína, bara heyrðu ég að fara a að surfa og eitthvað að nei, þarf að vinna og svo er eitthvað svona ringi, heyrðu ég að fara að hjóla það. <gri> og neða, ég kemst ekki fyrir sex sko Og svo er ég bara Ég var bara að fríka það <gri> <gri> <gri> Og ég var bara, þú veist, at, alla Að reyna að fylla upp í dagskrána Og það eru margir dagar sem ég hefði sátt bara og svona Og náttúrulega bara búin að gera allt sem að Mér datt í hug, skilur þau eitna... Engi viltu kom út að leika? Já, bara þú veist, allir Náttúrulega fólk bara í vinnu og svona Nei. Helgana voru ekkert mál okay. en, en svona virkudaganir og, og Og til að byrja með þá, þú veist, fyllti ég þetta upp, þú veist, með jóka og alls konan hlutum sko. Og svo svona bara þú veist, færst fókussinn hingu að þanga. Og svo nátt bara, þú veist, eyðaleysi, skilurðu? Þú veist, það kemur þú veist upp á niður og óvirkni og, og allt það og hérna og þarna var ég á einhru tímabil þar sem að ég var ekki allveg á góður í að búa með til mitt eigin Og hérna þurfti alltaf að hafa einhvern partner með mér, skilurðu? Og svo, svo bara endanum þá bara fattai ég bara djöfur leiðist mér ógeðslega mikið og ég sko búin að eigi það því líku púðri. bara öllum mínum úlningsárum í að komast í stöðu þar sem ég þarf ekki að vera 95 og svo bara gerði það og þetta var bara bara dream come true, skilur við svo bara fymta ári, það bara þráði í 95 skilur ég bara þráði að komast í rútinu og ég bara Ég ringdi í félagið minn, eitt sveimarið, sem að, hérna, sveimbyrð, sem, sem að, hérna, ég er rekstur með í dag og, hérna, og, og ég ringdi í hann bara, þú veist, hel lítið límer og sveimbyrð, hann bara, já, er mikið að gera þeirra, þannig að, já, ég verð að koma að vinna þeirra, sko, <laughs> og ég bara, með drefliði, sko, ég verð að gera eitthvað, og hann bara, hvað, langar að koma að smíða og ég bara, ja? Það bara mér bara að bara gera eitthvað. Anna eitthvað, okay, hva Okay, og ég bara mér alveg sama hvað borgar mér. Ég bara, ég verð bara að mæta eitthvað á morgnanana. Mm -hmm. Og þannig ég gerði það án eittum sumar, kanska þú vissu 2 eða 3 mánu og svo svona á ég ég er ungur, um sést. Svo fór ég bara aftur í mitt, skilurðu? Og og og og þar kom smá drive en svo bara eftir 3 mánu þá var mun aftur fyrir að frelaðast. Mm -hmm. Og þá fattaði ég bara, þú vissu, ég er bara, skiluru. Ég er bara svona ég er bara búin að vera fljótandi í 6 árr. Mm -hmm. Og nú longar mér bara í eitthvað meira krefjandi. Og þannig ähm hún með því að um, vera að semst kaupa íbúðir, gera þær upp og selja þær eða setja þær í leigu. Mm -hmm. Og ég gerði það þanna fyrir 1 og 1/2 ári var og og sett henni í leigu og hún er bara búin að leigu síðan. So vantaði mér eitthva annað verkefni. Og, og þá talaði ég semst við, við uh, góðum félagið minn sem að hérna, er bara mjög vel og spurði hann hvort hann vildi sagt, vera fjárfestir í einhverju svona braski mm -hmm. þannig að sama hvernig við myndið gera þú, þá myndið hann fjármagna og ég myndið að vinna vinnuna og svo splittu við helming mm -hmm. og, hérna, og hún lístu vel á það og, og hérna, ég fór hann allá brá fullt í hvers, hvort ég ætti maður kaupa ásölu upp og uppbúið eða hvernig sem það var og hérna svo endur við á að kaupa íbúð í Hafnafyrri sem er nóða benni sko íbúðin sem að ég hólsta upp í okay. alveg nákvæmleins okay. og handónnýtt og hérna og ég er bara helpeppa þegar maður og, og, og, og við kaupum hana og ég náttúrulega að gera mér enga grein fyrir hvað þér að fara út í veist, ég er svona aðeins skilur ég hafði alveg verið í áður mm -hmm. og hérna vann sem úrari sem úlingur og svona en, en, hérna, en þetta var bara eitthvað Meg get engin greif hvað það er mikilt. Nei, nei, nei ég var bara já í, bara græjum þetta skilurðu. Þetta er svo mánuður. <laughs> svo svo var ég þarna upp á dag í öregla 3 og hálfa mánuð. 1 mm -hmm. þaust. með náttla þaust fekk menn í í að gera hluti sem að sem að ég kunni ekki skilurðu. Mm -hmm. En ég tók allt húsa utan með nágrannanum og, og það tók bara margar vikur skilurðu. Þustu múruðum allt og og við sko máluðum allt hús þetta full þrigga það hús sko. Mm -hmm. og ég tók sko bara allt sem maður getur ímyndið sér innan og, hefna, og sko kvíðin sem fylgdi svo að við erum alltaf komin í eitthvað sem að ég vissi ekki alveg hvernig virkaði mm -hmm. og með fjárfesta á bakum mig <laughs> <laughs> <laughs> og, og hefna, ég bara þú veist, ég fór ekki að surfa ég fór kannski tviðsvörð, þrísvörður surfa sá, þrjá og hálfumónuð mm -hmm. eða, þú veist, að gera eitthvað skilur þau, þú veist, það snubriðið leika mér og það því é þetta var eina sem ég gæti hugsað um og, og ég var kannski að sofna eitt, tvö og nóttir og svo ég varð að vakna klur á mótna og bara, þú veist, bara með þetta á heilarn að því ég var svo ógæslega kvíðin Þannig, og, og, og garst ekki stoppa bara og leiðir eins og þú bara yrðir að klára þetta Já, já, þú veist, og ef að félaginn minn kom í heimsson sem að var að fjárfesta mm -hmm. þú veist, ég hafði bara ekki tíma til að spjalla við hann <laughs> hann var bara að heyra þegar ró Ó þú ég þúst hann og svo hringir hann í með það og bara heyrði ég hérna þarftu ekki aðeins að fara að slaka á eða? og ég bara kem minn og <laughs> og hann er kanskje og þust ég öll þessu skipti sem ég kemur að gykta á þig og ég, þá bara þust gefur er ekki einhver tíma til að, að spjalla í með sko. Amen. Og hérna þá er er svo ja okay. Og hérna en mérist þetta svo lógist sem við vorum tala um en sem er ekki kanskje ekki lógist fyrir marga ég yeah. var að þú, þú vinnur að því að fá þetta frelsi. Akkurat það er þar aðalda að stað höndla frelsi þegar orðið er mikið. Sko. É, ég bara, ég bara <laughs> ég átti bara allt frelsi í heiminum skilurðu. Þúist ég hérna ég neblega hefna... ég, ég kyntist þér þegar þú varst svolítið, að ná að þú ert ég ætla að lifa þegar þú varst. Já þú þú kyntist mér alveg í byrjun á þessu þrið í byrjun á þessu. og sko. góð, rosa gaman að fylgjast með þér. Hvernig þú svona hvað þú gerðir til að láta drauminn verða verulega. Já einmitt væm enn að meira en að segja það að vera að lifa að vera surfar í Íslandi. Ég er altså gígkandísk ína bak mm. við þetta og hérna bara þúst tölvu þúst á hverri dag í mörg árr skilurðu mm. og og og að pizza hugmyndum og þúst þetta er ekki bara þann afiritaki komur til mína segja bara helgi við velur borgarinn að pening. Þúst ég er bara endalaust að pizza hugmyndum reyna uppa verðið og reyna þúst að láta þetta ganga upp og, og láta fyrirtæki bíta agni skilur. Man stestir á mómentinu þegar að hugsa er ég ætla hérna ég ætla að lifa þegar að surfraja. Já, ég bara ég, ég var, var að reka inn á loftið. Skemmtast að lofti, mm -hmm. en en að koktarbærin. Mm -hmm. Og sem að bara hefði getað verið geggja fyrir mig. Mm -hmm. En hérna Jónas var bara þúst tvíðugur eða eitthvað á þessum tíma og þetta var svona svolti stórt mm -hmm. Og og þar var ég líka bara ég kvíða, kast, í kvíðar kastir daglega, skilju. Ég var bara þú veist, byrja þessum yfirbært það var bara gegja, skiljur, ég þurfti ekki að, að vera ábryggur fyrir neinu þannig sé ég bara þjála upp stafið og passa að slölda sér góða, skiljur mm. og, og, og hérna svo tók ég við sér og og þá þa, þá bara einhvern veginn fór allt frelse mitt og hérna og þar var ég bara komin í burnout og ég hafa bara farin að bara, þú veist, fyrir allt en keyslan byrja ég þust þá var hann að segja við starfsorku herði þar að sjá hina skreppa í háltíma bjó á verkstadsdreitinu mhm mm settu bara hetta námi labbaði eins röskla í gat heimti mín settist á gólfi og bara í kuggi vakast ja alu bara <hull> bara hringjaði mömmu skilurðu <hull> <hull> <hull> og þá þá vissi ég bara okay þust ég ég getnið ekki sko mm -hmm. og hva hva varð þá varð að honum nota að skríta því hann nota að drekkur ekki að vera vera að vinna svo mikið Jó, það er alveg áhrif sko. Mhm. Mm og hérna. Þetta er svona kannski ekki alveg orka sem maður vill að í kringum. Nei, nei. Skilur, og Þó að ég finnst fullt fólk er ekki skemmtilegt sko. Nei, nei, einu. Men þú bara mjög leiðerlegt. Það, það Og hérna og veist, ég hef alltaf sagt bara ég fer ekki á sko. mm. hérna, en en lentir okay. hérna er mjög skemmtilegt parti En en þá þá var ekki svona full full fólkstemning sko. mm -hmm. En allavega hana, þá hérna Já og þarna var ég bara, heyrðu, ég, ég bara era fríka mm -hmm. skilur og og mér leið svo illa og og þúlust allt bara skipulag út um gluggann þúlust allu frítími mínn ég var ég sko gat ekki notað þessa að surfa af því var allan tíma bara að hugsa um veist, bara veist, ég var allan tíma bara í með kvíða sko fyrir þissu svo, svo ég ætna, segi upp og bara allt góðu og og segir bara ég hætta þenna hætta og en ég hætta vinna uppsögn og, og og þá bara þú veist ákveði bara okay nú ég ætla að gera það og en og þá byrja bara hugmyndin að vinnan og ég á aðreina afla að mér upplýsingar hvernig eh virkar að þú veist að vera að surf af þema er ekki að keppa mm -hmm. og hérna og, og þar ég á aðreina afla mér nóg mikið upplýsingum þá einhver ein gæti búið mér til bara svona mína þú hérna, veist sá ég bara hvernig ég ætla að gera það mhm mm þó snæður í að í að níta ljósmyndir og það um að við sponsaum að fá borgað fyrir að vera fari í viðtöl þar sem mun mun birtast hjá ákvernu fötum á ákvernu myndum í flöðunum og allt þetta. Já og sko þetta er náttla bara sko ég sá þetta bara þannig að og ég var náttla búinn að afla mér upplýsinga á erlendum atvinnusörferum sem að segja mér bara þú að, að, að við sem sagt, erum með sponsa á þessu fyrirtæki og fáum borgað út frá því hvað við búum til mikið af auglýsingum í formi viðtala eða eða svona þú veist, videoefnis ja, hvernig sem það er sko. og, og þá einhver ein gat ég bara búið til ramma í kringum þetta sem ég gat seld fyrirtækjum. Mm -hmm. Og selti þeim bara þau hugmynd að lífræn auglýsing er bara miklu betri heldur en hérna það er svona stíllis er að ja þú veist heilsaauleysing sem að mm -hmm. með lókovi skilurðu og og upp á vissu marki þá nátt að markið, bara blanda þessu og og ég erna, og ég semst mitt sem vara þúst gafði mér hluta af auleysingabudsjetunni budsjetunni yfir árið mm -hmm. og þúst við blöndum þessa saman en samt var rétt að augleysa þann er sé ég var bara í fatnaðnæra eða þú þurst með límmna á brettinu mínu eða hvenn sem að er sko. eða bílnu er á, ég á og, mm. og og hérna þannig er þetta er svona þetta er alveg algjört vinnu vinn. Mhm. Mm Ná varst þú þáust strax þarna því samfélagsmiðlarinnir er, eru mjög stórir. Mm -hmm. Varðu þarna sem að þú þú þurst verið orðnir stórir fyrir þetta eða? Nei, ég þú... var með ég var með undir 1000 fylgjendur sko þegar ég byrjaði að land, landa dílum sko. mm -hmm. Og en þá varri ég heldur að geta selja út á samfélagsmiðla sí var að selja út á blaðavítöl og sjónvartsvitöl um Netflix og allt það sko. Emit. Og hérna þanna þanna það veist, þá var voru þessar samfélismála auðslingar ekki svo búna búnað að festa sig sko. Og hérna ähm um, og ég nátt bara gæta ekki seld út af því ég var mega kanski 800 fylkingar hóp einnig kanski. Hvernar raukut Sko bara stutt eftir þetta byrjaði svona boltinn að rúlla, sko og, og mér fannst því voru ógislega lengi að ná 10.000 að mm -hmm. þetta er svona einhver sko tala sem að fólk sko kíkir á profíliðin sér einhverja x margar fylgjindur eða er kannski með 150 fylgjindur eða miljón skilju þá, þá, þá er hugsunið skilju ok, það er miljón að fylgjaða sem gæja þessar gælu og Ef, ef það fólk er að fylgja henni eða honum, þá tristi, tristi ég því að þetta sé gott content, skilur mm -hmm. þannig að þú veist þú veist, því fleiri sem eru með því auðvöldarverð mm -hmm. en það sem ég gerði var alltaf bara þegar ég fór í viðtöl um, online viðtöl þá, þá, þá, þá lét ég alltaf, þá var bara skilur þú veist, þú mátt ekki byrta þeirra nema þú linkir Instagram mitt neðast ja. smelti hér til að fylgjast með heyrl og Instagram mm -hmm. og hérna fá skil og og hérna þanna um og og eins og í bara sjónsveitölum eða einhveru þá sem samt baðji alltaf um eða, eða ekkert alltaf, ekki alltaf, ekki alltaf um en en en þá sóttist alltaf í það að lata vitna í myndirnar á Instagramnum til að sýna skilurðu content, content skilur, og content er svo lífstílinn og þetta er náttla einmitt hérna meðan við surf þú veist er að fólk er að sjá surf video og surf myndir mm. frá það er náttla allt öðruis og þúrt komur með þúrt með góðan ljósmyndara með er og svo erðu að ná þissu hráa íslenska landslagi sem er náttla er það er sveka flott look right. og, á Íslandi, mm. skilur, og en, en, svo ja ég meina þetta er náttla bara þú getur basically beint beint myndarinn hér Íslandi skilurðu og líka bara hefðu, heppinn eða, eða sko var annar annar geyr sem ég þekkti ekki svo mikið fyrir þegar við voru að byrja en hann Ellur Þór mm -hmm. sem er náttla ógeðslega góður ljósmyndari mm -hmm. og og og þegar og þetta er 5 eða 6 árs síðan þá fyrir ég var að byrja og hann var búinn að taka myndir í mörg árr þá vorum við að tala um að þú you veist know, hvernig við getum níst hverum öðrum mm -hmm. og hérna þú eru við ekki að fara einhverur surfari saman þá og hann segir hóf sá gæti verið að taka myndir af þér seltingu tímarit og þú fær myndir af þér og og ég er náttla bara um, bara grætti helling afi og, og þetta var bara algjört vinnu vinn. Mhm. Mm og hérna og við vorum saman um það við ættum að, að prófa þetta og kjölfarferðin því urðum við bara bestu vinir. Og gerðum allt saman, fórum allt saman. Og hérna þúst fórum til Färæa á húsbíl í tvær vikur. Mhm. Mm svo gaman. Og ferðið bara í mörg ár varði hverri viku um, um, um Ísland sko. Þú með bretti og hann með myndavéluna. Já, hann hafði með bretti líka á já, já. og. Og um, og við vorum bara svona í geggju misjóni. Mhm. Mm Þannig að það sko þetta hefði hefð aldrei eins og Instagram lær sé. Þetta hefði aldrei boltinn hefði aldrei lúla svona vel ef að til dæmis Elli, virt bestu vininn mín, væri ekki ljósmyndari. Af því að ég ég er ekkert að ringja í eitthvað að við erum að fara að surfa norður eða östur eða eitthvað í ljósmyndur, viltu koma með það? Nei, mitt, við En hvað er þessi pæling með að surfa við Íslands strendur? Vistum að maður er mynd að þetta svona þannig að, þannig að, þannig að hjá, hvað er við var eirabak á einhvers staðar hann á Já, en þetta með að vera að fara eitthvað á vest fyrir þinn á eitthvað veist, það er ekkert marg grís Söðustölandi Söðustölandi <laughs> það nei ekki það eru kominu fleiri núna en, en svo fyrir þegar þú ert að byrja að geta er ekkert þú hugsa allir bara um reynir fyrir og eitthvað skilur Því, er, er, er, eitna, var stöðstundum að surfa og stöðum þar sem að þú vissir ekkert hvort það hefur verið að náður að surfa já, já, ég hef þeir oft surfar stuðningasam enginn hefur surfat áður sko. okay. bara enginn er farið í sjóinn. Og er það ekki semu þú veist nú er ég ekki nota inn í þetta að vita þú bara með straumann og svona. Ert með bara er þú þú veist. Okay. Sko fyrir við sé kunn ár Hún er öll svona svona wobbly séðu. Og ef að straumur er í gegnum ölduna þá verður alltaf wobbly. Mm -hmm. þá verður honum ekki jafn góð. Og við erum að sækjast eftir bara alveg fléttum öldum. Mm -hmm. Og hérna það er sára skjaldan sem myndast straumar í þar sem er steinnbottt eins og þar sem er á löng fjara þar getur myndast straumar á einhverum ákveðnum stögum og hérna en þú lítur að lendi þig í samtast straumurinn hann en það er bara þetta er bara ex breitt skilur, og þegar ma kanna að þessar aðstæður og lendir í þvísu og panikar ekki þá syndir man bara til hliðar og sér bara í þús af því að eru kanskje góðar á í fjörinni mm -hmm. en akkurat þar sem straumurinn er Það er það lélegar, þannig að þú ert ekki þar hvað sem er. Nema þegar þú ert að fara út í sjó þá mm. leytar það eftir hvar er og lætur strauminn tagið út að sinda þessu til hér. Já, æmig. Þannig að þú, við nýtum þetta alveg líka, sko. En hverju drikksin eða úr kominu ykkur lengst út eða eitthvað? Er það þá, æmig, til þú segir? Þú að panika ekki? Já, klálega. Það <laughs> er <laughs> Og hvað, bara kunnað að, hérna, að láta sig skauta einhverjum stöðar þá sem þú veist það er þetta er á að komast í landi Já, þetta er aldrei á breyðum kapla Þetta er alltaf bara kanski 10 metrar, 20 metrar og þú getur alltaf syndið hliðar út úr þessu og ég lendi alveg í þess að við að byrja það ekki að sínda og það er ekki að, að, að klættar hliðina mér, þannig að ég var með eitthvað við mið Ég var að synda kanskje háltíma og var alltaf að skoða klettinn og ég bara hreyfdist því. Þangað <læður> <læður> til kom einhver risa ölda og og og ég er bara nýtti mér hana til að komast í land <læður> og en, hérna, um, en það, það er lítið um þetta sko. Mhm. <læður> og og, og, og, og man sér þetta strax og ég, ég get bara horft á sjón ég get séð hvar straumurinn er. En hérna en er ekki það að bógað au síðustu árum fyrir covid og þá er ekki fleiri og fleiri farnar að koma til Íslands til að surfa. Jó þetta kom, þetta í, komið svona bylgju. Mm -hmm. Og það var tímabil sem Ísland var rosa heitt til að koma að surf á og og svona. Og hérna og og og, og, og bóður video og vera svaka ævintýr kallar. Mm -hmm. Og hérna ähm um, en svo svo svona dettur svu bylgja niður sem bra jákvætt sko. Mm -hmm. Og hérna en en jú veist, síðustu 15 árun þá hefur það aukist sko og og hérna það er það róslega gaman. Eins og fyrir mig og Ella og svona að fá þessa gæya, þessar pró gaura og mm -hmm. og og með þeim. Einmitt. Fá smá nít nít köti Hvað með hérna hvað er þú að taka stórar öldur af því þegar maður hefur farið á youtube bara skoða bara þúlust þessa big wave surfara ja sem eru 10 metra öldunar ja þúlust hva hva hva verið í eitthvað svona nei ekki svona 10 metra sko ég mest farið í kannski 5 metra okay. og hérna ähm um... er, ertu þá ekki kominn í eitthvað þar sem að þúlust ef þú dettur á konumunkti að þá er bara mjög líklegt að þú slærst mikið eða nei, nei. erðu ekki þannig nei sko, okay. ekki ekki þema er er orðin sjóa er í þissu. Okay. Og hérna þetta er sko þetta sníst allt um segum ég ég sé surf í 4 eða 5 sem er þrisu sinnum þú sév ég er ef ég er svo stór. Þar er aldrei svo stór Þetta er stórt sko. No. Og, og, og ég dett og og oft er við komum na mikið hraða og ég dett þá fleyti ég svo kerlingar á óna vatninu. Þannig ég fer ekkert í kaval strax. Þannig okay. tími frá ég dett og þá getur ég komin í kaf, ég kannski fjóra sekundur, þrejár-fjóra sekundur, mestalagi. Svo fer ég í kaf, og, og eins og ég sé bara í þóttag, og já. veit ekkert hvers nýr upp niður, og eina leiðin fyrir mig til að vita hvers nýr upp, er að grípu í óleina sem er tengd við bretti, og bretti flýtur, og svona, ok, þetta er upp, og geta já, þá sent. Menna álega lendiði að, að vera bara að senda niður í morgun. Niður, já, hérna, sínni. Það er ekki líka hérna þar verður þó að, að geta líka að taka um hausinn til, til að. Jó, jó. Ég er, ég, sko, ég hef oft fengið sár á eftir að ja, vera svona sko. Ja. Og, og hérna það er illa verra rotast í kafi. Ja, er verra. Ég held sko, ég veit ekki hvort það sé hægt sko. Nei. Ég veit ekkert um það. En ég ég þink alveg vel af hug höf í gegnum surface sko. og, og ég hef oft hugsað sko að ætli líkaman leifumanna rotast í kafi góð spurning. Ja. Köpøhæln. En ég veit ekkert um þetta. Þetta var bara fyrir venju að sé bara bara að man roterist jafnveldaga sko. Í þessu tvö þrjú skipti sem ég hef farið að prófa að surfa þá var mi sagt einmitt hérna bara þúst þvarar þú ja ja ja auðum hausinn Ég ætti að ganga inn í einu snjót í úti sko. Wow, geggja. Þá fórum við í grótt. Ja, við fórum í út í gróttu. Á janúar dag í. Ja, fórum bara synda. Og ég hérna endaði á einum Alveg, ég. <gri> mér rý, og hvað var þetta ekki, mér rý, svo þú var margbætt að læriðu, það er neitt þér. Sí, það var svo gott, sko. Ég ætla að gera mér, bílna. gera mér, hvað sér Þú fyrst samvins, Já, ég fekk samvins, sko, <gri> <gri> Og, hérna, ég er náttúrulega bara, já, þetta er ekkert mál, hvað það bara? Svo bara, förum við hérna út og þetta ekkert mál, og bara kafar undir öldur en það er kjum Meir furðulegast er þetta var í janúar eyman rétt þurs bara kaltast að það. það er hvað þessir gallar eru man er hlutinn trúir þig ekki man er að fara á bara lítur ja, kuldi ja. sjórinn ískaldur hvað þetta heldur þá var hann alveg vel hitað. Þetta er neblega geggju einagrún. Og, mm -hmm. og en svo þegar man er búinn að vera kannski, í sjónum í 4 eða 5 tíma þraut þú ég á köldustudögunum ja. því 3 tíma. En man er hreyfa sig mikið þá er náttlæg mikill mm -hmm. og þá þá er þú veistu hitaskilin er í einagrúninni en eða man hreyfir sig eða er lítið öldum og man situr ekki kanska bara bíðar lengi þá er kuldi mjög fljótur að koma inn sko. Já var það? Já ég, ég bara ef ég surfi lengi á vetrunar bara öll skiftin þá þá heinna eða er góðar öldur og ég er að reyna vera eins lengi við get mm -hmm. þá bara oft fyrir a, er ég að þarri hættra fyrir tónum á mér. Mm -hmm. Og ég get gerst svona sko, ég finn ekki fyrir því. Nei. Og og fyrir að reyna að komast upp úr og að reyna heinna hoppa milli steinanna. Mm -hmm. bara því ég veit ekki hvað ég oft flogið að hausinn bara af því ég finn ekki við fótanna mína ja, sko. Já bara dón, já bara ískalt. Og og eins og ég ég geti ekki verið kaldaþottinn sko. Ég ég er sko hræðelur í kaldaþottunum. Eins, ah. eins eins eins skríðu mm -hmm. að hljómar. það er alltaf að gera þressa sko. Já þú þú nú að geta verið í ah, kaldaþottunum. Já algjörlega. ég ég í kaldaþottunum sko. Já því ég hef svo oft verið bara út í show í svona 3 tíma bara, <laughs> bara allir skjálfandi ja og þengi bara mynd við það ja af því að en öldunarnar eru kanskje svo góðar að ég tími ekki að fara í búr nei skil ég og hérna, að ég er bara að pína mig til að vera oní og svo svo nálega geti ég ekki surfat vel af ég finn ekki vera tannumur <laughs> og hérna en en ja hérna, sko finna við þetta gróttatriði er að hérna var ekki á sama staða tölulegast stað, en það var á gróttu mm -hmm. Þa var ég einhittu að fara Og, og og hérna, í man ég var, ég var ný hættur að drekka á þessum tíma og hérna <laughs> nýtjónara og tveir félagi mínir við vorum svona sörfóburkilur og, og einn var eitru, annan var eitru og þriði var eitru, og svo var ég eitru og, mm -hmm. og, og eldið svona þá og nema tveir að þeim ég nefnir engin nöp, sko, en tveir að þeim <laughs> ekki til ég það, sko Okay. og hérna mm -hmm. og það, ég, það, það kemur hérna hvað hérna hvernig var þetta var ég hérna bara að hlæja þessi dag skilju, mm -hmm. en við vorum þrýr að surfa ölduna sem að við fórum út í mm -hmm. og, og þeir voru eitthvað svona skjóta á mig hvað er allir bara, allir bara hættir að drekka á hvað hérna og hvað er næst svona, við erum eitthvað svona með eitthvað stæla mm -hmm. og það hérna, og, og það var þetta fígur í mig skilur við og, og ég var gefið fúll og svo fyrir við upp úr að því góðar. að ölduna úr er gælu nógúðar nema ég var svo fúll að, að ég er bara að ég ég ætla bara að fara að surfa hérna ölduna og ég fer einn og ætla að surfa mm -hmm. og hérna þetta er svona klettur kannski, það er ekki stór sko en 1.5 meter frá flæðamáli mm -hmm. og en svo er öldunarnar kanski 2 3 meterar mm -hmm. og þær voru brotna svona fyrir utan og svo kemur hvíta fróan og skettist á klettinn og spríngur svona upp. Mhm. Mm og og ég hefði gert það áður og hérna er þetta svona tímasetning sko. Þannig fer aldan er að koma rétt og komi hann kanski 2 mm -hmm. meterar í hana, þá hopparu. Þannig hún fer undi og svo spríngur unnar kletturinn og og þú getur sinn til þess að getur á þeirri næsta kemur Þúfs. og hérna og þetta var svona inn í svona öll, svona lítilvík Jó. skilur ég og, og og ég, ég hoppaði því tók eina öldu sem var alveg geggjuð og hérna svo sem ekki ströymur að ég gæti ekki sint aftur út þannig ég fór bara upp úr aftur á klettanum og tímasetti mig vitleist þannig að þegar ég hoppa þá akkúrat sprungur aldan og bara undir mig og ég er bara svona pff, veist, einhvern einn skýst svona í kotnis, mm -hmm. lendi bara eitthvað einn í sjónum þú veist reyna að finna bretti mitt og reyna synda hratt og í gett og svo bara brotnar aldan fyrir frammi og, og veist, kraft kraftan er í þissu þetta er bara þú veist, er ég er ekki að hafa þú hræður ekkert við það hon tekur við bara á, oft líður mann bara svona sé að vera að slíta hendurnar í sekkur áttina mm -hmm. af manni sko. mm -hmm. og og hún þanna tekur mig og jó nota þennan ní búna kaupa þetta brettis míu á. Mhm. Mm og hérna örugglega prófa í fyrsta skipti og hún svona skellir mér svona í klettinn. Og þetta var heldur ekki djúft sko, þar sem að aldan var að skellast á klettinn þá var kanskje svona metastípi. Mm -hmm. Og og svo náttla þegar alda kemur þá fyllist það upp og svo þraut fer út aftur þá sogast allt vatn úr og það er kanskje hnétípi. Mm. Og hérna er hún skellir í klettinn og ég er einu svona að grípa og svo bara er ég bara að soga þetta tilbaka alveg svo, alveg svo þetta útsók mm -hmm. nema þarna er þetta bara öldurna sem er að gera þetta og og, og ég alltaf síða öldurna koma og stend alltaf bara í hnétupu vatni skilju, og veit ekkert hvað er að gera að því að veist, ég kemst ekki þanga upp á land að því að vera tói á mig mm -hmm. tilbaka og ég kemst ekki þanga að því að aldan er að brotna og íta mér mm -hmm. þanga sko. og hérna Og ég er bara búin að öldu, eftir öldu, eftir öldu og kom alltaf bara upp úr. Þú veist, feg að anda kannski einu svona í þá mér til að koma önnur alltaf. Og svo mann bara, að ég hugsaði bara að ég er bara fyrir að deyja hérna. Skilur, ég er bara, það bara stuttir í drygni, sko. Og ég var bara búin að sætta við það, sko. Mm -hmm. Og hérna, ég bara, ég bara hef engast þjórnina og ég er bara í rugglin, sko. Og svo, svo er hún svo er svoleiðis, vaskast hana til og frá, sko, þá til að ég var bara komin að síðast að þetta er og, og þá bara svona einhvern veginn stendi svona upp og grípi bretti mitt sem var náður byrja ónýtt. Mm -hmm. Og það nað, og ég sá svona öldun koma og stendi hnýt í vatni og ég er alveg, sko, hún er alveg búin að draga mig kannski 5-6 metra frá klættinu, sko. Og svo, og ég vallar stendi í lappinu ég er alveg svo slóið. Mm -hmm. Ég kasta svona brettinu upp í loftið og svo kasta ég mér svona aftur bakki í ölduna. Og þenna þúst ég bara að gerir eitthvað sko, Og svo bara endaði upp á klettinn upp á brúninni á bakinni. Og og maður er að haldið skilur ég, að ég hefði alltaf haldið að fer að fer mm -hmm. að anda, fá anda man skilur svona. Mhm. þetta var bara ó bara að rulla og bara fyrir í og bara brotna saman sko og bara h gráð 1 og þú veist ein al tí viðbót og ég hef bara loknast þú da sko er þetta það sem hefur verið hæst hættast kominn ja sem að vera ég held það sko það er alveg, alveg nokkur tæp skitti þenna sko. en ég held að þetta hafi verið er þetta eitt af því sem að láti fólk fá ástríði fyrir þessu það er eitthvað einn það þú tengist þér sem öldum þá er það er þessi svaka lei kraftur. Já þú Þetta bara... nærst við eins og einhver æðri máttur sko. Þetta Já, er ekki bara... bara svona sko þú náttla stýrir ekki ferðinni. Um, aldan brotnar bara eins og hon um brotnar og þú ert írunn er bara að reyna að finna þig leið gegnum þar sem hon er ekki að brotnast. Mm -hmm. Skulu. Þetta er svona þetta er bara svona brekka. Þannig að hon byggist upp brekka og hon brattar og brattari og þangað til að vatni dettur yfir sig og brotnar. Mm -hmm. og, og þú ert að renna niður brekkna það væri sinn eins og það væri bara snjór á jafn og svo kemur bara svona bunga sem mun geta færast og þú værir að renna er niður bunguna á meðan hon nær að færast þannig að þetta er bara svona starsusprekka en þannig að þetta er saltir magna að, að standa og renna sig á vatni og þenna þess sjórinn klikkar fyrir þér maður ja bilast sko og og og ég gerði mér enga grein fyrir árið þegar ég byrjaði að surf hvað þetta væri bara kraftmín. Komi einhver svona hérna af því þar sem maður hefur verið ækst að sem er hlýtt í sjónum og maður syndir og svo syndir ma lengra He? og svo þá ma kemur langt frá landi þá er orð djúft þá fara ma alltaf að hugsa bara hvað er hérna fyrir niðan og, <laughs> og þetta skilur. <laughs> <laughs> Komi þú þú hefur ekki eitthvað þegar þurfa að vera sarfæri ekki mætt einhverum kveikindum og eða. Herrei, um, jú, sko ég hef ekki mætt á Íslandi hef ég lent í ég hef séð háurninga af mjög. Já, ég reyna sá Eða, ég var reyndar með félaga mínum hmm. og, og ég náttúrulega eins og bara þegar mér eru kallt skilur og tími ég samt ekki að þetta var upp úr og ég var svona, auðvitað er ekki var í honum og, og ég, og ég eitthva, eitthva, eitthva, er eitthvað að hérna eitthvað er þið ekki bara að senda fram hjá og það er bara, ég er farin og ég er bara ok, það er allir líka upp úr sko. <hæð> en svo eru sko útafselinir útafseli það er bara svona Ég veit ekki hvað það er, en það er einhvern bölvun á mér, sko. Ok. Sér ég var aldrei, aldrei, bara hafa það reynið, ég aldrei dreipa sel og ég kem aldrei til með að dreipa sel, mm. bara af því að annars muni sér bölvun aldrei leta mér, sko. Mm. En, en, sko, um, úttafselir eru svona helmingistarri heldur en venilegisilis. Örgleg svona 300 kíló. Þeir eru betur bara svona ískapar sem á komið upp úr sjónum, skilir. <laughs> það er það. <laughs> Og nasinar eru, sko, Veist, bara eins og svo tvö glös framan á þeim sko. Mm -hmm. Og hérna værtu þá bara hefuru verið bara alveg on í þeim eða? Já ja, koma upp úr þar sem þeir koma upp úr og ég sko þeir þeir hafa verið að vera koma upp úr bara sná meter frá mér. Og svo heyrist bara sná komað er upp úr og svo heyrist bara sná bara útur nösan mann, finnum bara andfílna þeim. Og þetta er sko þetta er svo risastór kvikindi og og þau eru náttla hérna er Já, og geta, geta verið það. Þau borðað aðra seli, sko. Já, það er svoleið. Já, já. Og svo er ég náttúrulega svartklædur hann bara eins og selur. <laughs> Hvað hva? hva gerir þú þú mættir svona dýri? Ég er bara, þú veist, ég er fríka, sko. Nefn að sé eitthvað með mér, þá, þá svona, þú veist, er, er ég með smá öryggisnitt, þá svona, ok, það er, það er bara helmík slíkur án borðið með án borðað hengvind. En ég er einn, ég, ég, ég Ég var oft verið sko átt svona moment þar sem að enginn kemst að surfa og ég hefur bara eitt skilur og, og að, það sem að öldunar hafa verið það góðar að ég bara svona ræð ekki við mjög Teka öldu, hún svo góð að ég er bara slæjandi og flísandi og æpandi einhvern veginn fyrir að sinda til baka og svo að vera að segja upp át, við sjálfum með Júli er það geggjál! svo só bara kanskje 5 min úr Þá bara kemur út af selur. Og þótt að sé ég þúst 20 meter frá mér. Og hann horfur þur þeir horfa horf alltaf bara beint í yfurnaði sko. Mhm. Só hann niður mjög hægt. Og svo búm, koma hér upp kanskje aðeins nær. Og, og þá er ég sná ah ég er neibra að reyna að kóa sko. Þetta <laughs> er ekki kanskje ekki það góð að veldur eitthvað sná. Og tala með útur og og Og hundarpúst tilöka að það fyrir ég upp úr, sko. Mm -hmm. Og að því að, að þeir hafa komið, þeir hafa sko... Þeir hafa liku við vera nart í tætnar á mér mm -hmm. stundum og, og þegar ég hef einn út í og, og, og ég er bara með svona pítið stík að hvert, gagvert að ja. út á sérum. Og <laughs> þeir hafa sko þvílíkt verið að ruggi í mér. Og hérna... En ja, það er svona. Vistum er óþættilegt sko. Vistum eitthvað sem hefur lendi út af sæl eru á Íslandi hafa gert eitthvað þeirra um Nei, að nei, að nei, ég hef aldrei hrætt um neitt sko. Nei. En bara bara svona ímyndir sem svona ég get mjög velda ímyndir með að veram um eitthvað 300 kg kvikindi rétt þetta er. Þó ekki... ég fótina að skilja. Þetta er bara alvarlegt sko. <laughs> þetta En svo er þetta lendi í því á Bali. Ég hef sko með fóbíu fyrir krabbum. Ég veit ekki af hverju, en ég bara klípa mig. Og bara til einhversinu við að krabbi klípi mig, ég minnst það ógæst nætt. Okay. Og þegar ég varð að balið, oft bara í ból, hans, til að verja bakið og eitthvað, fyrir svo hólinni. Og ég vissi ekki að það var hægt, sko. Svo sat ég hann bara að býja þetta er öldið og, og, og svo kemur einhver, einhver gæið bara, hei, hvað er henni að, hvað með bakið? Og ég hef bara svona, lít svona bakið á mér. Það var bara að mættur á bólinn Oye oh, var í panik skilurðu. Og einna, og það sko mest á líka verra heldur en óþættileger. En en ja ja svo svo ykkur tíman fór ég ég var gista alveg góðar 5 mínútur á á svona vespu frá ströndinni. Og og komin heim og búinn að fara sturtu og settur þig á sófuna og eða hvað. Só bara skríðu krabbi út í barpíninu. Og þúst hann er verið á mér alla tíma skilurðu algjör viðbjörgu. En Fenni hva hvaan kemur þessi hérna þessi ástríði fyrir bretti? Byrjar þetta á af því að það er ég er ekkert lógist við að vera brímbrettamaður á Íslandi. Já. Er það snjórbretti sem að Já. færir síðan yfir á brímbretti? Já, já, klárlega. Já. Og og þetta er þetta er miklu meira lifandi umhverfi heldur en snjórbretti en, en ég er náttla bara þorpa bretta strókur. Já, í raunni. Mest var byrjaði á snjórbretti og var keppa á fullu og að vera bestur og og ætla að vera atvinu snjópretta gæði sko. Og og hef, það sem að snjópretta gerði fyrir mig var að þúst jaði frá því ég var bara mann eftir mér. Skilu, þá hef, var ég búinn að liggja andvaka öll kvöld og sko bara spent allir með hnevar kraftir Og þúst frá þúst eitt barn. Já bara þúst að bara, bara einhver gerði þig spenna inn, inn í mér. Mm. Nota bara ósklaverkur og hérna og geðveitt mikill og hérna um þannig þann ég ég var alveg óþolandi krakki, sko. krakki ég var ógeðslega erfu krakki ég var rekinn úr grunnskolanum mínum í Öræfekk sko Já, Já, bara af því að var ekki hægt að hafa menn að var ekki kennslufriður ja og var sagt mér frá og hérna en en sko þegar í byrjun snúprði var í fyrsta skifti sem ég kom heim og bara setjast í sófa annar lægðist í þrúm og bara sofnaði klum 10 skilurðu og og þá var bara svona þar var fyrsta skipti sem ég fann bara frið inn í mér og, og þá sná fattaði ég bara það er bara allt og mikil orka inn í mér ja hvað heldur heldur að verið samblanda að, að því þar er þetta varstu lengi já, þú já, bara, bara frá mér. bara 1 til 9 ja af í fersku lofti ja klárlega frá 1 til 9 ja bara frá það opna og þá mun til loka álla daga það er svo leiðs og 10 til 6um helgar og ég fór sko á hverjum degi í blaðfjöll bara öll mín úlingsár sko hvað með af því nú er ekkert alltaf opið í blaðfjöllum hvað gerir er þá frá loka é, ég ég fór bara samt upp í þér og bara ég smíði um pall og löbbuðum upp skilurðu ja okay. en en frá því ég var svo 12 á og þá mun til var svo þá þá voru bara allir vetardagar notaðar í snjórbreði þann að var svo Er þetta eins og bara einhver upplýming þegar þú, að svo, og margir sem ma kanskje hafa verið með ofvirkni átekiðspresta þá er eitthvað einn bara þrautast lísa þú það er þetta svo háu stígi. Ja bara óvenulega lítil að jæfél lít, bara sem barn að þú getir ekki einu sinni sofið sko. Mm, og þú veist bara fyrsta skipta skipta á ívinn upplifði ég velján skilurðu. Mhm. Mm þú veist með bara að prófa líða illa alla æskuna. Þú sé bara þunglitu krakki af því að ég bara til dæmis og og, og það er nátt bara mis mikil orka í börnum skilur, og og og heinna eins og fyrir mig að mæta á hverjum degi og og sita í tíma og þyrra læra heima og svona þú við stið, ég átti bara ekki breik sko einmitt og heinna er tala svolt um það sem dóttum með mentakerfið og svona og ja. heinna sérstaklega kassi strangar sko ja er bara svona að láta börn sitja svona lengi sko ja reindar eftir ég var reikinn úr skólanum, þannig ég erum bekk ég er rauglega komin í svona fimmtabekka og við bjóðið að mörku og þá var ég í svona hvað hef að segja, svona sérdild skilfi, okay. og það var bara alls konar krakkar, þú mm. krakkar sem að um, voru á einhverju róðinu, krakkar sem að lendi í einhelti, ofirki krakkar og bara alls konar, og nema þá var tíðnefndur og fimmkennar og það var aldrei sko í dag átt að læra frá þessar plassið að þessar er blasið. Mm -hmm. Heldur var bara, bara næsta klukkutíman eigið þú að læra þetta efni. Nei, og, og þá með því kerfi þá sagt, náði ég mínum í námi mm -hmm. sem ég á komin bara þú veist, ég veit ekki hvað að langt eftir á sko okay. og en ég var aldrei komin eftir á í starffræði sko og en, en saman með starffræði, þú veist, það var aldrei einhvern stoppar, ég skilir þannig að ég átti bara að læra starffræði klukkutíma og á einu eða einhálfu ári þá vann ég mér frá sko starffræði fyrir 5. og og og sko bara bók eftir bók eftir bók, eftir bók og ég á kominn í starffræði hérna fyrir fyrstari framalls. Já. Ja. En það var sko <laughs> <laughs> hérna, og það var sko hérna þanna fyrir sé 5. bekk í danmörku þá er það eins og 6. bekkur í Íslandi. aðeins og, og hérna hæir svona. Ég er reint að tengi við þetta þar ég var að læra starffræði þú mæltum saman tölum. Já. Það manni ég, ég einu minningu kennarinn var alltaf að segja að þú er hæg á þér. Er hæg á þér af því að það er bara meira og meira. Já, sem er bara rugl sko. Er ja, algjört rugl. Já. Algjört ég var sem sagt fór út 15. vikju í beint í 7. bekk á Íslandi. Og hérna og þá var kennari bara "Hörðu hérna við erum að fara í Píthagoras." þá var ég bara ekki mál ég kann <laughs> eins og hendir á bakinni þar með sko. <laughs> og, hérna, En sem var bara að og en svo líka í þessum skóla og eða þessi er dild sko, þá ég hefna um, ef ég var eitthvað órúlegur erðalegus og gati ekki einbytt mér og, og var svona þú veist, ég var, var óslega kvíðin krakk í skil en ef ég horfði á eitthvað einna, förum í þá eittir en einna, mm. þannig að ef ég gati ekki einbytt mér og var eitthvað miklaðið fyrir mér þá sagði kennan bara, heyrðu, heyrðu, hvað þú taktum okkur og fyrir migina í rættasarinn og þú séu yara að taka back bara uppþýningar og hva upp var það í danmörku? Já. Og þá fekk ég bara kanskje hálftíma út urrás, 20 mínútur, þú séu nú ekki en. En ég fekk út og svo bara ja, nú fyrir ég að læra. Og þá varu bara eins og engilt sko. Já, einmitt. Þanne að Þær ég manna mig til að, mitt að ég, hérna, hitti Lársni einmitt sem var að tala um matekkilfræstinn og hann sagði einmitt að, að bara bara þú verð að reiða því tveirra dag. Já. Bara bara svona lís. Já. Partinu, það Já. er þetta er nokkuð tíma síðan þetta var þetta þurft kveikir á heilanum að vera hreifaði klárlega hvenn var þetta hvenn brustu þetta út hjá þeir, þú veist, þegar þú segir bara í öðrum bekk og eitthvað þú ert bara gæstu bara ekki sett kjúrr í sálitin þú ert bara Já. Í og Já, og það og... að í garðinum og á þetta þetta er video af mér í fyrsta bekk þar sem að krakkinn er fyrir ekki læra sko það er að horfa mynd sem hefði auðvelt dæmi sko er að horfa mynd í sóvarpinnu og þetta er video hoppa á milli borða skilurðu þú getnar en bara yes. kennarinn sko. mm. er bara svona wow ég verðilega bara taka þú þetta er bara svona og ég var reikinn úr, úr hver einustu kennastund var ég reikinn úr gangi og og þá tók ég bara alla ganga í skólanum og bara sprett ja er hratt að því ég var bara þú vissu rosalegt rosalega mikil svona ork einhvern einnri orka sem fara að komast út ja og svo svo mamma var segja mér um daginn að, að ef ég var kanskje eitthvað að stúsast með henni þá þá er þá er allt bara mamma má er hljupa má er hljupa þá góði að og <todit> hérna og hún bara já, hljupa að og koma tilbaka ok og þú, svo var ég bara alveg á miljón að því ég bara meikaði ekki að labba á sama ráða hún skiljum og og hérna og þetta var bara því var bara alveg að springa Hvernig, var, hvernig að dýlaðu þetta? Varstu settur fljótt á lífi eða? Já, ég var settur á rítalín fimm ára eða sex ára eða eitthvað Og virkaði það á því Já, en já, jú og e, sko og ég var alveg ég var líka greinda með þunglífið bara fimm-seks ára sko. og settur á Ritalin og, og þunglífslíf kimmur ljós það er ekki mjög að blanda og tekinu á þunglífslífum og ähm um, bara erfitt fyrir mömmu skilur að sjá bara barnið sitt bara líða illa Heimitt. bara alltaf skilurðu og, og en mamma sem sagt, var ógnilega evins með þetta Ritalin og hérna og en ákvað að prófa og fyrsta daginn sem ég hafi settu Ritalin þá hon var hon að segja mér þetta sko og þá kem ég til hana og segi mamma mér líður svo vel skilurðu Og a, sem er náttúrulega bara nummer eitt, því að frjú sko mitt. Og, a, og þá, þá var nú bara að ah, ok, þetta er bara negla, skilur við mm -hmm. og, og þannig að bara gerði mér gott á, á þeim tíma mm -hmm. og svo, svo liði bara tíu ár skilur við, svo var bara alltaf að vera hæk og hæk að skammti og ég er komin á konserta og ég er komin á ég er alveg veit ekki hvað venlega skammtur er fyrir svona alg, algengt að skrifa upp á sko en ég var komin að 72 miligrum 15 ára gamall sko Já, það er alveg mikið ég held að það sé hæsti ég held að það sé svona yfirleitt 54 er sterkast af það plan ég, ég, ég, ég held að Þannig ég var komin að 2.36 Já, ég að mér það 72 miligrum sér svona Jú, 2.36 já. já, ég held að 72 miligrum sér mitt fyrir svona bara fullvæsta kallmann það er svona ekki það er ekki mikið oft verið að fara hærrið en það sko Nei, Ég fann alveg þú viss eftir því sem að ég var ældri, að fann ég allta munin sko. Og þegar ég var til dæmis í skólanum, kominn í framhaldsskóla og á hérna á þættum af, af konserta, þá hérna af því að ég hef allta verið þú viss til ég að taka þátt í samtökum og vera eitthvað svona reita mér einhverum bröndurum og og vera svona fjúru sko. Mm -hmm. Og það er svona mitt eðli. Og só manni eftir í skólanum að að þá var hópur að spjalla og og og svona instintment bara svona skjótingar inn í skilurðu og, og vera með. Vatru. En svo bara alltaf þegar ég ætlaði þá bara kom ekkert til að segja. Einm. Þannig ég var bara ég var bara alveg tómur skilurðu. Þúss þann svona skapaði hugsun sama hvort það er að taka þátt í samtali eða eða veist, hvað sem ég er skilurðu þá bara ég bara alveg flatur. og, og marki er mjög einstaklingsmyndi er margir einmitt sem tala um þetta að að hérna þetta hafi að þeir geta ekki verið aðeins lyfjum út af því að þetta hafi áhrif á samskiftir. Sko. Já. Og og farna það, þarna, það þarna var ég líka bara sko, þetta var svona karakter sem ég vill vill villdi vill ekki vera. Sko. Og og hérna sem að, og það var svona það sem að böggaði mér MS sko en þetta náttlæg hjálpaði mér bara í gegnum just, allan skólaferlinn grunnskólan og mm þanga til ég hætta rítalinni. Ja. Og hérna nei, ja, á Konserta og þanne þú sem gerði óskila uh, mart gott fyrir mig, var óskila mart, þú í þissu. Og, og það sem skiptir mestu máli er bara líður vel á þau eigi. Algjörlega. Ef það líður betra á þau og þetta hjálpar þær, þá er náttla bara æðislegt en en svo náttla að hætta gera alveg allskanna hluti sem að ja alternatív sko það er náttúratlega alltaf stutt leið vandamál er ef du gerir ekki hina hlutina líka þá ertu há er, er dalti oft sem þúst líkaminn byrjar að búa til þol þá það er bara hækkar skammtinn hækkar ja. og svo kemst þú á þennan punktar sem þetta er basically bara eiginlega byrja að hætta að virka sko. svo er náttúratlega líka bara að ja ég væri til dæmis í skrifstofinu og væri ekki að meika ég mynd ekki meika sko og, og og væri bara ah ég get og eða eitthva ég ætla eða einhver og og láta það sem sagt hjálpa mér í gegnum við það skiljur um, kannski kannski er skrifstofunum bara ekki fyrir því það skiljur einmitt. Na... einmitt það er einmitt þetta er það tún lína með þess að lífjöfumræða því þú veist líf klárlega er rétt á sér og mörg að hjálpa fólk að hjá kjóka það en stundum, en stundum er einmitt ástæðan kannski svo að þið bara bara hentar. Ég er rosa oft sem einhvernig við við og ég hef alveg sjálfur gert sekur um þetta. Man að svona einhvernig ja, ég er orðinn eitthvað kvíðin, ég er on um þunglendur og ég bara gleymir að skoða kanskje eitthvað sem er alveg obvious, sem er bara ja, mm. hatar vinnuna þína. Okay. Þá kanskje getur við byrjað að skoða hvernig þú getur breytt um vinnu. Ertu að gera eitthvað gott fyrir sjálfa þig? Skilur þér? Ertu að hugsa um, ertu Er hvað að vera fyrstu önnuna þá þá gekk mér bara vel skilurðu á á ösum lyfjum mm -hmm. og hérna kanski ég man ekki veist, bara bara þú veist full önn náði flestu og seinni önnuna þá semst var í hættur og hérna þá bara svona rétt slefaði 9 einingar mm hm og, og það bara því að ég kunni dánsku sko Anna segir að við erum með 7 yriringar Og stjörnfraði og allt það skilurðu. Okay. Ehm svo bara þriðjunarinnar þá ég var að tala um þetta bara öruglega í vikanni. sem er gaman af því að þá er þetta ennþá heitt sko. Ehm og síðan skólanum. Og ég var að byrja að mæta af því að mótt að mér alltaf í skólan. Og eða nei, er nátt að jó taka aftr stræta líka sko. En ég var, ég var oft, sko, ég var með svo lítið með það, að ég var oft bara að sopna í strætórum og vakna á hlemmi, sko. <lá> <lána> <lána> o, och, och, og svo þegar ég mætti í skólan þá fór ég bara í setjastóun og læðast í sofan og sopnaði, sko. Og þess sko ég, ég var bara, já, er bara alveg hættur enn að þessu mm. og, og hérna og svo að mamma eitthvað svona pönkast í mér eitthvað svona, já, hvað hver er það, Og ég eitthvað svona, að hann er bara í sk móðr og í gallernum eða ja, á rosalegur ég er nátt bara greindur með móðr og þrjúskur, ég sko, líka sko, mm -hmm. bara á í greiningu sko þar fyrir 6 ára sko okay en hérna ähm ähm hún er eitthvað svona ja hvað þorir að læra heima sko? og ég er bara svona nennir ekki og, og, og hún er hvað ég er ekki að fara borgar skólagjöldin ég ætlar ekki að sinna skólanum sko og þá er ég bara ja okay Herði, ég er bara <laughs> bara, ég bara hættur? Hann gerði bara þar að hún sótti mig í skólan og við bara áttum þetta samtal fyrstu 2 mínútunnar á bílferrið. Og áður en við að keyra sko, út úr hverfinu sem skóli var í. Þá varu bara hefurðu. Ég er hættur. Ég nenn ekki sig ekki. Ég er búinn að vera í skóli í 11 árr sko. Mérst bara nógu mikið sko. Og og stóðst du við það? ég, ég mætti aldrei hættur. <taskan> skóla skóla skur ennþá upp í skóla sko <taskan> geggja það já, nei, en... já veistu, ég bara... en, hva, en hvað fórstu að gera það því ekki var stórið náttunum sörfæri strax þarna nei, ég fór bara bara að slepast okay. en netti ekki að vinna á, netti ekki að vera í skóla á og, og fann mig bara vini sem að netti heldur ekki að vinna á og finna <taskan> á Það finnir slæpari? Já, ja, já, rosalegur, sko. Það okay. var bara safna saman í sko, 500 kallar mann bensin til að fara að surfa. Mm -hmm. Skilir þið? Það var bara fundi klink heima, bara, heyrj, ég, ég kom með 500 kallar minn og mm -hmm. þá við að sett 200 kallar bílinn og fara að surfa. Og ég reyndi regnaðist alveg um, vinn sem að á þessu tímabili og nokkrum árum áður og vinn sem er ennþá bara bestu vinninn mín í dag. Mm -hmm. En þessi, þessi sem að þessi f tók með svo undirvængin þegar ég var örgulega 16, kynntur stórnum á snjóbreyði og svo vorum við náttúrulega uh, mikið svo yngir úri. úrið maður og hérna, svo vorum hérna mikið, mikið að umgangast hvernig annan í því mm -hmm. og svo segir hann einhvern tímann hvað er hann að hafið að prófa að surfa og ég er nei og ég prófa og ég bara, já, því vilri tilja og hann tekur okkur að surfa í fyrsta skiti og hann, eiginlega svona, tekur mig bara undirvæ og hann sjómar hættur að sjó, nýbúin að gera einhvern metur og hann bara tekur mér með sér um allt land að surfa á snjófriði og bara, þú ég og bara bara borgaði fyrir mér matinn, bensínið og bara svona einhvern ein síndi mér bara lífið sem að ég vildi lifa og þetta var bara, þú allt þetta dæmi með aðdunni surfur og allt það þetta var bara byggt á því sem ég fekk að upplifa á þessum árum, okay. menn ég var að slæpast Það því, Þú þú hlæir á þessu og þetta er þetta hérna, mjög fyndið en sem er þá ertu samt svolti að lísa af því þú ert að gera geggja hluti þú veist hérna nú að vera atvinnu surfari og svo og hérna núna með það sem er við erum að gera með með hérna bara farteignirnar og allt þetta mm. en þetta er í raun og verið svolti þú ert að lísa svolti uppskrift af einstaklingi sem heðir bara geta endað í einhverri svaga læri, og rugli, sko. Já sko, bara það, er það, er það er bara, um bara það sem hefði nú hlægt að enda bara í ruglinu sko í raun og veru sko af því að hérna er nú hlæ að leinn upp með pappa þust mm -hmm. sem er bara inn og út um æferd og og, og, og, og sem að þust ég upplifði sem krakkki að þurfa að hringja sjúkrabíl af því að pappi óvitanlega sagði og þurfa mm -hmm. að horfa á læknir hnoðan skilurú og, og, og, og bara allt það mm hérna -hmm. Og allt þetta rugl skilur nú þú skuldir og, og, og bara allt þetta sem að sem, a, sem a því að vera fíkill á hæsta stigi skilur nú bara svona þúst bara í uh, bara svona ein stuðft sokkin fíkill og getur orðið sko mm -hmm. og, en og ég reyna að meta þetta í mér þúst mm -hmm. ég fer bara overparti í öllu sama kvarðar sé þúst áfengi eða eða vinna eða surf eða Mm -hmm. þust eitthva sko og og hérna en það sem að ég held að hafi hjálpað mér er að mamma á svo dugleg fræða mig. Okay. Og svona bara frá því var bara krakki sko. Mhm. Mm og og þust ég var nátt bara hvað, hérna, hvað er hérna hvar er pappa skýllur og hvað, og og hún svona auðvist, bara útskríða fyrir mér og, og og það er bara, já, ok og svo fyrir ég alltaf bara í skóla og það er bara að pappi bara að taka ytljú sko, skilur þið, því sekitt, skilur þið en en að um, og, og nota benið, þú veist, var ég alltaf ég hef alltaf verið bara pappastráku, skilur þið mér langið alltaf að búa ég að pappa en hann bara gata ekki og en um, um, um, þannig að þú veist, mamma fræddi mig, ógislega mikið um þetta þannig fer ég var að byrja að drekka veist, sem var mjög snemma þust bara eða hvað mm -hmm. og þá þá var réttast með þetta aftast í husinni bara ég ætla aldrei á, í lífinu að prófa eiterf okay. og ég stoð við það sko ég ég hef ekki eins ég hef ekki tekið smoka grasi sko nei þust ég, ég, ég bara ég aldrei teki eiterf og það hafi verið einhver svona einhver svona ekkur sem settist það djúpt í því að það bara er bara besti forvörð í heimi. Já. Og en sko en ekki sama forvörð með áfengingið. Nei. Hann hann var aldrei að dila við áfengingi sko. Hann var alltaf bara í hörðu sko. okay, Og hérna ehm um, þannega þúst áfengingi fannst mér bara altafélagi sko. Það bara það var bara ekkert mál. Mm -hmm só nátt bara þú veist misti alla stjórn og það bara snýrist allt um áfengi og ég ræði mig í vinnu á einhverbart bar svo vinnunni, ég keytti drekki í vinnunni ekki varðar snarlega <laughs> ja ég, ég keyrði fullur í tvo mánuði sko ha hittu ja ég var bara þú veist að vinna bar skilurðu og þú veist 18 ára gamall sá égst vera 20 ára gamall svo er í ráðin óeina <laughs> <Ég. laughs> og, og og þar var ég bara þú veist alltaf eitthvað ja ég þar er nátt að búa til einhverra kóktala skilurðu. Var alltaf bara blonda mér eitthvað bull. Drekka það og þúst you know, byrjað vinnudaginn bara á að mæta og bara hælla mér í bjór. Mhm. Mm og, og svo bara eftir vinnudaginn búna vera tips í allan daginn. Tók í mig enn tvo bjór á heim skilurðu. Drakk þá fyrir svefnun. Svo vaknaði daginn eftir og átti að geta mætt vinnuna fyrir eitthvað kanskje eða 4 eitthvað ég veit ekki. Og þá var ég bara með að fá mig líka. Ó svo bara, um jólin skilurðu, þá var ég bara fara og opna rauðvín bara í hádeginu skilurðu. Mm -hmm. Og hérna 18 árum Og þannig að þust þetta var bara svona En svo, ætla, ég, er þetta þú byrjar snemma og hætti líka snemma. Já. Og og ja, ég bara þust vel og, og var þust bara ekki með stjórn á neinu sko. Mm -hmm. Va var bara aftur en nógra hátta Var allt bara á bummur sko. Á. Skilir, alltaf bara með samvískupita einhverri sem að einmitt aldrei neitt. Mér varsta að narstar hérna þetta geggja sko. Þúst daginn. Nei, nei, sleisi. Já, mun bara þúst það snérist allt íma komast í blackout sko. Já. Það... Hæ, já bara leiðigi vel, skilurðu. Og og, og og daginn eftir að ég vaknaði. Veist, ég... ég hef ekkert mikið verið að tala um þetta sko en en en, en ég ska tala um þetta og hérna þú ég ég vaknaði alveg þó nokkur sinnum bara í öllum fötunum uppi í rúmi búna míg á mér sko. Mm -hmm. fullur. Og hérna og svo verið bara daginn eftir uh, hvað gerðist í gær. Ég veita það ekki. Tígurreiklega gamar Og það var bara geggja. Okay. Þú vissla var ekkert eitthva að var ég blakkuðu kjært djöfulluma er. Það mérst bara mérst bara nice. Ég skil ekki. Ég skiljur. En, en svo var ég bara þú vissu einhvern einn búna fokka óxla miklu upp og mamma búna enda mér og það er allt bara einhver í einhveru kaosi mm -hmm. og og hérna og gerði sént til við kjærast mér en að þáum að þú sást mō pressa mér á hætta sko ja. og að ég myndi hætta trekkja eða hún myndi hætta trekkja mhm mm og tla, náu, náu svo náttla náði þú náði sé náttla fæstri í fyrsta mm -hmm. en en þar kom hann á eitt skipti þar sem ég var á akureyri ehm um, treym munum eftir hætti þar sem ég vaknaði alsmær mm -hmm. í einhveru grætt. Þú pantina öllu mínum og símanu mínum og alst bara í veseni sko. Mm. Og, og ég hef ekki drukkinn síðan sko. Nei. En þenna um, hægt einn aðra vegastum að fara í meðferð. Já, ég hef verið átt að fara í meðferð, meðferð sko. okay. Ég bara viss ekki hvað meðferð væri. Nei, nei, nei. En þúst í dag, þúst þú meðferð er að bara kjensla. Einmilt. Bara fræðslag um hvað þetta er og og hvaða tilfinningar þú ert að upplifa og og allt það. Magnús samt þá og að við þurfum að verið svona langt inn í þetta að náa hátt að að fara í meðferð. Ja, ég skal snarla tauta halda. Jóhann er nálægt ekki. Þú veist áfengislega síða var ég var rélleg langt inn í þetta skilurðu mm -hmm. og fíknmæliga sé ég skilurðu líka. Mm -hmm. við, bara bara það að hafa engar stjörnur og og þenna en en hérna, ég er bara svo ógeðlega þrýskur. Og, og svo á ég nálægt þú veist það voru mikið af vinum mínum að hætta að drekka og og þeir voru að segja mér alls konar. Mm -hmm. Þannig ég tók alveg alls konar frá þeim sem að ja á ég gæt nít nær hérna... en hvar kemur þessi kúvending sko, því að uh, þú ert að lísa sjálfan þér í þessum aðstæðum og ert og síðan ert allt ínu bara svona ekkert svo lengur síðar orðin einmitt bara svona, rosa helfi og bara borða hreint og allt þetta það var bara sko það það var eitt atriði sem að bara fylgir við enn því dag mm -hmm. og Og það, ég hætti að drekka hana og ári setna þá var ég einhver, ég var að hitta stelpu sem var eldri en ég og þorskaðari og ég var tvítugur og hún, og ég var, var að tæki og var reykja og eitthvað og hún, hún segir mér bara, hefðar, hérna, að hérna, að hverju og ég bara svona, bara, með eigi, skilur ég og þú veist alveg að það er ekkert holdt fyrir því og með ég bara, ja með er samt bara gott skilur og og slá einstinni veit maður þú veist, maður hefur ekkert uppur því skilur það gerir ekkert nema neikvægt skilur og og, og og hún bara eitthvað svona já, þú veist samt að það er ekkert gott fyrir því og ég bara, nei, en mér finnst það samt gott skilur og, og hún er eitthvað segði mig samt þú veist að það er róhald fyrir því ekki og ég bara svona jú, Og þú veist alveg þú færi ekki út úr þessu nema bara til að segja það fyrir neygutinni ég bara, já og hún er hvað, okay, þú veist það ég bara, já <laughs> já, þú ert bara weak og, og ég er bara svona hvað kallað þær mig? Og bara, þú er bara weak ég hef þú veist að þú átti hver að gera það og veist að þetta er óhald fyrir og innst innni að geta að gera það og samvinskaðin segir ekki að gera þetta en samt gerir þetta út af því að þú ert of weak til að hlusta samvinskunnaðina og akta á það og ég var svo ógeðslega móðgæður og þetta stuðiðaði mig svo feitt sko. og hann skuliði að vera að kalla mig weak fyrir að vera að og hann og kannski bara svona tveimur vegum eftir þetta og það sat alveg í mér og þá bara vaknaði eitt daginn og ég var bara ég er hættur það er ekki vík skilurðu og þá bara hætti ég mm -hmm. og, og er þetta þá eins og hjá mörgum öðrum að eitt leið er öðr og svo prófað einn að í mataræði svo, og... svo eftir það að fattaði ég að að ég krefst sem að ég tek eitthvað útur eitthvað neikvætt útur lífinu mínu eitthvað sem ég veit ekki hvað ég að gera gera þú veitar ekki gott fyrir mig og, og en samt skil ég lætir eftir sér og hver skjöt sem ég tek það út þá er bara svo miklu meira rými fyrir svo miklu meira og, mm. og, og, og líka bara tilfinningin sem kemur þær að mári búna vera lengi að hérna, hérna hlusta ekki á samvönskunina sína og átta sig á hana og og þá kemur teku skrefið bara þetta er eins geggja mm -hmm. að vera samkomu sjálfu sér til fulls og, og og út frá því ári setna tekur matraði í gegn út af einhverum sem jáði hyrtt að eitthvað sem að borða bara það sem vex Einmitt. 100% næringar rík fæða skilur mm -hmm. og ég er náttúrulega að reyna að vera aðdun íþrótamaður og, og þannig ég tek það alla leið og, og tek fullt meira bara alla leið og fer basically overbord skilur mm -hmm. og það er bara einhvernig snýst allt um það og, og ég náttúrulega langan tíma það sem þú bara, mann þegar þú hringir í með þannig að þú fekst til að loksa stóminuspitsvæk <laughs> Já, <laughs> það er það það er gæði bara fjö, að, já, á, <laughs> Óh, með þá hæstaði, það, var, það var bara gott. Já, og og þá að vera bara á einhveru svona paleo bara í mjög langan tíma. Já, bara búinn að vera á 100% paleo öreglega í eitt eða ár mm -hmm. og bara aldrei búinn að slippa. Síðan sá ég einhveru dómínusauðslingsingu í sjórpinu. Og þá var svona vera að taka sneið og það var ostur á miði. <laughs> ég var bara mjólkur í allaran tíma það og, og, náðu. Og, og það náði við. Og það náði mér sko og þá svo var ég bara djúf langt í Vil krefja ég pítsu í tvær vegur sko. Bara hverri dag var ég bara, "Ah, komu langar í pítsu." Og bara nei, ég ætla ekki af pítsu. Og svo sunn fór ég að meta þetta. Þú veist, er ég að fara að vera hérna að krefja pítsu og neita mér umanna og geta ekki hætta að hugsa um pítsu eða ætla ég bara að fá mér pítsu, láta eftir mér og njóta þess. <laughs> og svo hugsa ég, sagði, en ef ég fæ mér pítsu, hvað er inns gott að en njóta þess og sjá ekki, mm. að, ekki að sjá eftir. Só fá mér pítsu. Og finna hvað var að hún er góð og og ég hafði ekki verið með betra hægðir bara síðan ég byrja að taka mataræmið í gegn ha, svo sem að sæða mér ímislegt sko. mm -hmm. og hérna, að því að er oft talað um að hægðarnar manns geta sagt til um hvort manns heilbröðir ekki mm -hmm. og hérna þannig að það svona fekk mér til að hugsa á endurskoða og og, og og hérna já, svo leiðir eitt að öðru og fókusin einhvern veginn byrja bara að þróa og þá fyrir að eitthvað annað mm -hmm. og svo bara í dag þá, þá er ég svona bara kannski eins og flestir skilur ég borða, bara, stu, borða mikið fisk og, og reyna að borða kraftmikið mat en, en svo fæðið með pítsu og hambúrgar og, mm -hmm. og, og þú veist bara alls fór minnst margir enda enda í emitt að finna einhvern svona millirveg sko Já. Það, það er rosa erfitt að vera eitthvað einn alveg strikt þú veist, ég þekki svona 2 3 sem ég svona man aldrei hvað fólk er að gera heima hos sig sko. En ég þekki svona 2 3 sem ég tel líklega að séu svolti <laughs> svolti so, svolti svona soldierar í þissu sko. Já já. Þeir var með ever þetta daginn sem man að reka krossið í Ég held að hann sé grjótharður sko. Já. Og búin að vera í rosa og eina karl heldi hann sé líka svo er þetta rosa líka skilur. Ef þú hefur áhyggju á þí að vera 100% hollur. Mm -hmm. Það var það bara gegglegt mm -hmm. skilur ég. bara geið það sem hefur áhuga á mm -hmm. svo bara þyrra hættrar af áhuga þá er bara ferð að hafa áhuga fyrir öðru skiluru einmitt mm -hmm. og bara þust en, en þú tekur þetta tímabil þar að síðan síðan þú í að ná að lifa því að vera að surfa samt með snjórbrettin og samt til að samt fyrir þetta í ár líka og svo hérna mann í þér og ferði jókakernanum til tú fórst í Nepal ekki? Nepal ja Nepal það bara ég ég hef til lands án þess að verið þeim tilgangi allir peningarnir mínn hafa alltaf bara bara ég er fara að fara hinga mm -hmm. að sörfa. Mhm. Þarna ferðast ég fyrst á skipti til lands sem var ekki einu sinni kringum. Einmilt. Besta ferð sem ég hefði faraði. Ja, bara besta land sem ég hef kominn til. Að það var svo magnað. Og þetta hérna, um, bara menningin skilurðu. Geggjuð. Þú vissu sem ég fór þá var rétt bara var bara þetta var bara svo allt öðru sig. Ógeðslega vinanlegt folk. Ja. Og ég ég fór út til að fara inn í jókakerranám. Flugin mín var seinkað um sólarhring. Þannig og ég átti annað tengjiflug frá sem sagt höfuurborginni og í til bærinn sem ég átti að fara í námið. Mm -hmm. Ég misti því tengjiflugi. Og ég var bara svona, okay. Vi gerum eitthvað gott við þrisu. Þannig ég bara lendi í höfuurborginni sem er bara Kathmandu. bara 5 akreinar bara allt stútfullt af bílum og motorhörnum og Og bara svona, ok, hvað með törskuna mínar skiljari, ég hef með eitt bakbóka mm -hmm. og, og bara hvar á ég byrja? Og planum mynd var að, bara visti ég mista þessi flugi, þá ætlum bara finna mér hana, gamalt Royal Enfield uh, móturjól, sem mm -hmm. er svona, brest, svona gamalt brest heyr móturjól, mm -hmm. ókeslega flott sko. Mm -hmm. Og ég ætla bara að keira frá Katmandu og ég ætla bara vera, ég lef bara að legja þetta móturjól í mánuð bara vera á semótruli. Hvar hvar hvers var startar það bara? Varðu fara til Pokara? Pokara ég ja, Og þetta, þetta er svona ég veit ekki hálftíma klukkutíma flug. Mhm. Mm svo er þetta bara 5-6 klukkutíma akstur af þetta er bara fjallavegir hérna skilurðu. Já ja, akkurat. Og og hef hef þá sá mér að þetta væri þust hættulegasta fjallaleið bara í heimi, þust bara mestu mestu dauðnatíðinni eða eitthva að leika. Þröngir vegir og og svo mikið af svona, um, og vörubílarnir hana þeir taka bara framúr. Þú vissu skiptir ekkert máli að sé beinn vegur eða blindhatt sko. Þú oh. kemur bara fyrir horn og ma mætir bara tveimur vörubílum skilurðu. Og er, eru bara björg niður eða? Já. Bara fersknítt niður og, og engin vegríð eða? Oftast ekki sko. Þú vissu ef það er vegríð þá er ekki bara svona 20 cm hársteinn skilurðu. <laughs> svona bara búið að braða þem. <laughs> og hérna. Og, og svo var og það var umferð þannig að Er, er svo sem alveg vanur í, sko, mm. var vanur í, og en, en samt skilur ekki alveg einbrennta einmann, þannig ég á að stundum að keira bara beinu vegi og svo sé ég bara eina tófi verið bíla, bara vera á leiðinni bara í hinn á þarna og þá kannski ekki veist, engin bíl fyrir aftur mig, engin bíl fyrir fram mig. svo bara, bara rétt ára þannig koma mér, þá bara byrjar hinn að taka fram úr og ég bara, ég er hérna, sko og eina sem ég get gert bara gera því kant, stoppa forfram y heldta af fram. Þetta er bara svona einmitt. Þú hefur aldrei lent y öðru eins. En þetta var líka ógeðslega gaman. Ég heldi að ég væri í 5 tíma samdansleiðinni. Ég fann eitthvað smá þar sem ég var bara eitthvað labba milli og var bara að gera svona hérna can I sleep? Eða þúst mm -hmm. fæk ekki eitthvað herbergi. Þúst ég svaf ona sko steipu með nokkrum stráum. <laughs> þetta bara er alveg hjá, hjá einhverum. Já, þetta var geðveikt. Og og, og, og og þetta er, svona, þetta er alveg svona náttúrulegt fyrir mér að vera bara tala við eitthvað fólk og bara heyrðu því hérna geti gist einhvers þar mm -hmm. skilur hvað hérna, við veist, einhver peningin og einhver sem vil leiða mér að gist þegar og svo svo þegar ég á komin á áfangastæðin tilbúkara þá lítið spegil ég er með sólglyru og ég er með hjálm og svona potloksi hjálm með einhvern mm -hmm. og ég tek sólglyruna af mér og ég er eins og fókin pandabjönd sko ég er bara svartur í framan af mengun og sóti eftir vörubílina mm -hmm. og bara alls tega nema það sem að brilluna vori skildi og, og hérna já, þetta var bara Ég get alveg ímynda með fyrir einhvern eins og þig að hérna, ég mynd talandi mynd að vera með en athenglisbrest og, og eiga erfitt með einhvern neginn eitthvað sem er hérna, þú veist þið, mitt níu til fimm og eitthvað svona staðn og eitthvað mm -hmm. sem frelsi stilfinning eins og í þessu sko þegar þú, ja. bara með eitt bakbóka þegar ég kom á motorhjól ferð ekkur að ja bara veist klikknar ekki á heilann jú þetta er bara þetta er bara geðveitt veist mm -hmm. man bara, bara bjarga sér og og er þetta það er ekkert plan einmitt þú ert bara jú jú er ekki plan og við erum að fara frá að til b mm -hmm. en veist ég var ekkert að hvað ég ætla að gista sko nei einmitt og, og það er oft líka bara er ég bara ekkert alveg nóga skipulagður geta teki ákvarðun um hvar ég ætla gista. Nei, ég og og oft er ég bara eitthvað lagar stað í sörfferðalag á Íslandi, kanska á einhverum þú bíl eða eitthvað. En svo nálsla með tímanum þá þá fekk ég mér hússpil og gætt svo ég hvað sem er. Mm -hmm. en, en, en þá var oft bara sem ég lagar stað og, og svo er ég bara hvað heinna ströngkar? Hva? Eru eru er, er að fara gista einhvers stað allir bara, "Já, nei, ég" Ja, þá ég veit það ekki, sko. Þúst <laughs> annað <laughs> og vart redduðum okkur gístingu mm -hmm. eða þá við sóum bara í bílnum með meðan í gangi. Mm -hmm. og, og eða þá við ferum eihu afra norðurnum í helgina. Já, hvar réga gista? Ja, mandamál, já, er bara seinni tíma vandamál. Skýliðu. Já, það er svona. Er þá er þá þeir sem mörð með eru þeir einst og þú? Já. Og þena hérna, svona like-minded. Og þena. Hérna. Hvernig er jókarkennara námið? Er ekki hérna að því? nú er, er rosa margir jókarkennara á Íslandi. Suðmi nátt að vísa taka Námið sitt hér og þortu ykkur sem taka helgi og helgi. Já, sem er the way to go finnst mér sko. Já, finnst þið það? Já, mjög það. Eða þá að át... taka kannski viku og, og... Það ertu að processa þetta betra eða... en þú að taka þetta á hverjum eða? Já, klálega. Ég tók um, 28 daga, semst 7 sinnum mm -hmm. fjórir. Já, svona 6 daga sen og svo eitt frídag. Uh, 200 tímar. Já, það er haldið mikið. Já, þetta er bara ógæðslega mikið. Tíma, þetta er bara ógæðslega mikið. Já. Þetta er bara stu, vakna sexamóttana, gera jóka, um, hugleysla síðan, jóki í klukkutíma, um, hugleysla í klukkutíma, morgumætur, klukkutíma, klukkutíma, svo er kannski anatómia, klukkan tíu, eða hálfællu eða eitthvað. Og þú veist eitthvað, mm -hmm. skilur du, svo er þú klan eitt byrjarð aftur klukkutími klukkutími til bara klukkan 6 einmitt og maður gerði taka tvo erfða jókatíma á næga daginn og, og og þú ert bara þú séð kennarin er bara eitthvað svona fara yfir eitthvað efni mm -hmm. þú ert basically bara að glósa og sem tekur ekkert alveg nóg miki inn skilurðu þetta er bara ógeðslega erfitt bæði líkamlega andlega og, og hérna ja þetta er bara þú séð það bara eins og að vinna 200 tíma vinnumánuð. Já. Ehm, um, ja, þetta meira en að 28 en, dögum sko. Ég nema þú ert sko ekki bara að gera eitthvað eitt, þú ert að gera milljón hluti, Og En, en af hverju fórst þú jókagjarnir að ná til að þú þú varst eitthvað að pylja að verða að verða eitthvað sem þú langaði bara að já, bæta ég, við svona portfolio þína eða? Já, þúst ég var ég að kenna jóga á sam tíma. Mhm. Mm og og svolítið að hafa ég bara brennandi áhuga á jóga, langaði læra meira og en en sko Oggi er ekki að segja að fólk eigi ekki gera það, að gera þetta. Men þetta geggjað. Mm -hmm. Þetta bara þetta bara með þig betra sem þú ert gert sko. mm -hmm. En ég hefði svona eftirhugga, þá hefði ég vilja taka kannski mm -hmm. Í tveimunni, skilurðu, eða mm -hmm. taka tvær vikur á 4 og svo næsta mánu í tvær vikur 4 tíma mm -hmm. og þá tangi til man er kominn upp í eins og 200 tíma. Mm -hmm. Og af því að þá nærðu að að prócssa miklu betur, nærðu að taka miklum mm -hmm. er og þá ertu bara fara yfir allt sem að jógakennari þarf að læra á 28 dögum mm -hmm. um, þannig að mi ég er hlintari hinn leiðinni sko. Já. Um, og helda fólk njótið afs meira sko. mm -hmm. flökkum aðeins fram og til baka af því að þér vorum að byrja viðtali vorum að tala um einmitt þetta með sem við átti að gera núna. Já. að þá Þúst nú er við að samt bína að tala um þetta með Ískunna og upphöstuna og hvernig nú nærð síðan að verða áttinnur sérfræði og og einmitt jókakarinn er að vera að halda hérna handstöðu námskeiði og alls konnar og einmitt akkurat tekur dalti langan tíma þar sem ert bara að lifa við þúst samt þar sem þú dreymdi um að leika ja einmitt yfir í hann, nú ertu bara fara að gera svolti eitthva allt annað ja ég kemun í <laughs> allt annað sko en það, ú, sko, það var nálægt í kjölfar því að að mér byrja að og vantaði eitthva nýtt og krefjandi og, og... Og þetta var svona, þetta var svolítið svona hætt að kýtla mig og, og og já, og fyrir að kaupi þessa íbúð sem að félagi minn uh, fjárfæsti í og, og gerum hann upp seljum og tek, sem sagt, hagna út af því sem er nóg fyrir annar íbúð mm. þannig að, og, og, og hann, hann sagði bara, skilur, veist þú ég get náttla eitthvað sem peningi bara allskönnu fjárfærslingar mhm mm og hérna þar hann var svo sem soldið að hann var soldið góður við mig sko og var þú hann ætlaði ekki að fara eiga þessa peningi skilurðu en en hann hefði samt að það skilurðu mm -hmm. og þannig að hann í rauninni gammi bara soldið tækifari á að braska með þessa íbúð mm -hmm. og hann náttla fekk miklu betri vexti heldur en með peningunum í bankanum og hérna til þanga til að ég gat gert þetta á á þúst eigin spítum ja veggar gerði það og og og bara þessi eina íbúi var nóu til að til að ég gat byrjað sjálfur og þá kemur þessi spurning sko, sem er svona hérna alveg gapandi spurning sem er ja. hvað varðst þú í þennan maður <laughs> sko ähm um, feril að hafa allan tíma frí tíma í heiminum mm. og þurfa að, að bara höfist, vera bara kreatífur í að finna höfist, fylla upp í þennan tíma skilur. þá fór ég að smíða húsgögn Alltið þú ég, ég var einhuga tímann að búa til svona hillur svona falllegar þrín í til að gefa jólagjöfur. Alværétt. Og, og, og þá var mér svona þúlust ég ári búna vera eitthvað erðalaus. Háfræri mörgum árum sko. Var að gerast eitthvað leikfeng líka. Eitthvað? Jú, jú, það kom sér til sko. Og og hérna um og svo var ég búnað að smíða þessar hillur og og svona fekk svona vellíðna tilfinningu. Var svona tjúl mm, tjúlast gott maður og var svona at peace sko. Mm -hmm. Og Oðr af því var rétt bara að ég lungu mér að fara smíða meira. Hvað veljunin tilfinning er það er Þetta bara, er er eitthvað svona frumstætt bara ég búið að búið til, Já, að að er búinn að búa eitthvað til. Já, bara afreiki eitthvað skilurðu. Og þetta er svona bara sense of accomplishment. Og Þa. er það er þar sem þetta snýrst allt um hjá mér skilurðu, er að þaust af því að því að ég er nær að tala félagslegu mína. Og og og þust félsk þust á mína en það vantaði alltaf þetta sense of accomplishment það að hafa afreika eitthva skalur og þú veist að afreika það að skalur að geta lifað á að vera surferi það er nátt að bara geðveitt og og fleytti mér þú skammi rosa mikið en ma lifir ekkert af því að eilu sko. og og þannig þú ég var alltaf þú geti gert til, a, til að til svona líða svona finnast því eitthva virði skalur mm. og, og og og hérna af því að eh félaim er sá mér við að fara svona balansfrýning skilurðu félæksleg hliðin og og og og fjölskyldan mhm mm og leikhliðin ég var nátt með það líka skilurðu mm -hmm. og útdrásinn og svo er að síðasti hlutan af sem er sem er sem sagt, að vinna Já. eða bara þú sé þarfu ekkert að vera að mæta eitthvað að vinna það er bara að leggja eitthvað á sig til að uppskera eitthvað ja, og og það er þessi tilfinning sko, að að taka satt, tíma frá til þess að vinna í einhverju sem að er síðan tilbúið og, og, og þetta er eitthvað svona endur fín þú veist ég er veist? ekki líka eitthvað, ég, veit ekki, kannski, ég veit ekki kannski ennþá meira hjá kallmönum með þó ég veit ekki að a, eins og í núttímanum, maður er að vinna svo mikið tölfur og eitthvað Já. og þú ert kannski að þú veist ég er að gera fullt í tölfun og bú allir einhver verðmæti og ég fæ eitthvað peningin og bankabók fyrir það, Einmitt. en þa Þú veist, bara eins og þér er ég er að skrifa bók og ég er ítt með bara hér er bók þetta er bara vara. Já. Eimin þér er bara hlutur sem ég bókina og þorðu að móa pening. Það er meira frumstæði heilinn minn skilur það. Já, og vera meðan hlut skilurðu í höndunum og, og, og líka bara að geta horft á hann hlut og bara þú veist, ég bjó þetta apparat, til. Apparat. Og finna sig að það fallegt skilur, og og hætti ekki fer enn af finnst það fallegt. En þú segir er lengri að smíða er þetta er sem að þú þetta getum að bara ákveða að læra að það að. Já, ég mei að geta smíða skal ég. Það er bara þetta að, að, að spá í hlutunum og skilja hlutinn hvernig hann virkar og hvernig maður gerir það skilurðu og svo bara gera það vel. Svo er bara mis missettaugað á fólki hvað þeim finnst fallegt skilurðu. Mm -hmm. Og kort hvar standardin þeirra er í gæfunum skilurðu. Við erum samt að vera svo ógeislast að ákveða að ma geti gæð. Já, bara, bara, var hún ákvæða alltaf. fyrirfram að ég getur ekki smíðað þannig alltaf. þú veist ney, ég getur ekki smíðað ef þú leggur það ekki á þig að byrja allan að skoða ykkur YouTube-vídeó hey, og, og, og kann maður eins hvernig þetta er gert, já, bara þú veist, að bara spurja fólk og, og láta kenna þér og já. vera villus í smástu undskilur yeah. og vera nemandi og, hey, og allt það og, og, og, og þú veist ég var í skilur hrættur, hrættur við alltaf að ég get þetta ekkit ég get þetta ekkit og, og, og, og svo bara svona þeir gata hætta drekka skilurðu þriga hætta nota tóbaks skilurðu þær gata ekki mataræði með þetta gegn og þá bara svona fækkir bara svona óbilaga trúa sjálfum mér mhm <tjum> og bara svona allt sem að að ég lærði til að gera þetta bara ég gera það bara læra careless whisper á saxafón skilurðu og ég bara lærði það á tveimur vikum og ja þú vissu að ég hafi aldrei snert saxafón og bara eitthvað huh skilurðu bara kunni ekkert því vissi ekkert hvað röð takkarnar væru og ég bara ég átti Bara, YouTube, bara, þú veist, að því að, ég er alveg að þetta tíma í heiminum, skiljum og ég er bara, ég er alveg að þessum tíma í að læra kærlis og á saxafón. Mm -hmm. Og, og, bara svona, um skiljum, það er náttúrulega langt síðan, það er með smá upphýttun, ég get spilað í dag, sko. Á saxofan? Já, bara, bara þokkalega vel, sko. Þú varst eitthvað að fætti íbúðinu á jónsjunum jón, daginn? Já, já, já. Ja, mamma er vilja sjá sjá og Saxanum og hann að syngja. <laughs> ja, nei, sko, ég reynt að hann nálla með bara, þú sért ítar á píanó. Uh -huh. Þannig að ég hefna að greip greip og, og og og var búna að ákveða skilurðu, ég hæla ég hæla pick up lag. Okay. Hérna eftir hann og byrja að spila og hérna og ég reynt að setta líka á Snapchat og Instagram sko. Uh -huh. en, en, en og ég er nátt að vera bara fanboy af Jóni Jónsini í mörg árr sko. Hann er búna að vera bara því að alltaf horfa á hann og við bara djúvelt er hann ógeðsbælega flottur. Hann er svo mm -hmm. góður fyrir mynd Hann er einn góður geygi og alltaf brosandi, alltaf jákvæður og, mm -hmm. og og hérna fara hann hann hefur verið svona oft fyrir myndir mín líka og, og, og ég hef oft hugsa bara ah, svona vill ég vera skilurðu. Svona mm -hmm. villi ég útgeysslunina mína sé. Og og hérna svo bara hefur hann samband, skilurðu, og þúst svona, svona kennust að einhvers í konanum. Hem hem rekist á og spjalla og svona. Mhm. Mm svo, svo bara mér ég þarf að fá sýldamein á gólu mín sko og ég er bara já, bara, ég vil fá bara sýldameins parkett á gólu hjá mér og ég er bara svona já um, bara klárlega að græja um það skilur og, og ég er, að, ég er að vera að leggja sem sagt, svo kom að sinna það mm -hmm. þá sem sagt, eftir að ég fór hana gráðbað félagi minn um að ráða, sig, ráða með einu vinni hans er smíða og svo, svo í kjölfar þess að ég smíða þessar hillurina þá fór ég að smíða húsgögn og og keypti mér renn er bekka fór að renna þann ég svona þúlust er með bara góðan skilning á smíðavinu og og flottum frágangi og svona. Mm -hmm. Þá semst ég og félagi minn stofnum saman smíðafritaki eftir að vera búin að vinna saman og það gengur óxilega vel og og, og, og, og hann náttla með bara 12 ára reynslu og búinn að vera vinna hjá bara flottustu smíðafritaki á landsins og og búinn að vera taka þátt í flottustu verkunum landsins svona nokkrum að þem. Þannig er svona Hann er svo örugisnætur miðtt sko. Hann er reynslubankinn. Mm -hmm. Og og eitt símtali hann og spyr bara heyra hvenn er þetta gert og þá veist, kann kanni að á skilu. Mhm. Mm svo mestu. En en uh, anyways, við erum þessar stofnun smjáferðaki og og erum að sérhafa okkur í parketti og erum með þó þessi sjálfur frá mjög góðan frágang í þúst parketti. Mm -hmm. Og hérna og bara allskonar þúst fín vínu. Mhm. Mm og þanna ja, hann hefur þessa samband, sér sér það er það sem við erum að setja á netið þú veist síldabeini allar og, og, og bara allt sem að við höfum að gera og og hérna og hann hefur samband og segir heyri mér langar að fá síldabein á gólfi og góðum. ég bara ja bara bara ekkert mál græm það og, og og ég er svona heist, eins og ekkur svona lítil strökur ég bara ég er að parketti hjá Jóni Jónssyni í <hæll> <hæll> <hæll> <hæll> og hérna og svo bara mæti til hans og, og og sko stemningin að vinna heima hjá Jóni það er covid um, og hann er ekkert að þú veist hann er miki heima það er þannig og og þótt hann hafi ekkert þá var bara skilurðu þú veist bara á við vorum að vinna þá var bara að vera að singja og spila píinn og spila á gítar taka upp demo og og þetta var umhverfi var svo geggja og lifandi Nei. og ég er náttla heyruðu leymer að hérna tökum tökum dúo búna að pikka eitthvað laga upp á gítar og og og hann singur það og Ó hérna þetta var bara svona þetta var alveg geggja sko. Mm -hmm. gaman. Geggjað, mær. En hérna og með um þetta ég hvernig hva segja fyrir eitthvað svona af mikið af fólki hérna sem myndi kanskje er mér einhver draum og langara láta annað vera leika. Já. Ja. Af því þúst nú ert ekki gamall þú ert búinn að þú ert búinn er búin eitthvað að svona, ég ætla nota orðið ríin ventaði dalti oft. Já. Ja. Þú stoðgun kenninn fyrir þetta hérna var surfari svolti hinumst núna kominn í þetta og, já, að já, já. og svo jaa jaa þú viss hvað hver, hver myndu þú segja væri lykillinn að því einmitt að bara svona þú örugglega ekki ef ég hefði spurt fyrir 5 árum hérna erta fara að vera eiðnaðamaður þú örugglega ekki sagt þá nei veist hvað ég sagði fyrir bara örugglega svona 3 árum við mömmu mm -hmm. ég, ég var bara heima va ég var að rafvirkja braut hérna í skóla ég bara spóaði ef ég ekki þá var ég rafvirki í dag og hlóaði, skiljur <laughs> svo, svo núna þetta, skiljur en ég hefna þetta er bara eins og, eins og hjá mér, skiljur að hafa bara þessa trú og vita bara það, skiljur ef mér langar að gera eitthvað þú veist, þá get ég alveg gert það ef ég eyði uh, orkunum mínu og tímanum mínu í það, skiljur mm -hmm. þú veist, geta allir smíða, geta allir læst á hljóðfara, geta allir læst að surfa mm -hmm. það bara að eyða tím í það Akkurat. og, og Og komst líka á einu leiki punta án sem er það að að höndla það að vera lælegur í svoltin tíma. Já bara þúst það er kannski þar sem flest allir bara að hætta við. Sko. Ja, það er bara allir lælegir þegar þeir kunnu ekki eitthvað. Nei, og, og, og það er bara ein leið til að verða góður og það er að vera lælegur í smá tíma og það mun vera ágætur og það mun vera góður skilurðu. Ja. Og það tók mér mörg ár bara að læra basicinn á dreinbreiði sko. mm. bara byrjandi í 2 ár sko. En mér fannst það bara svo gaman að, bara sama. Mm. Og hérna, Og, og þetta einmitt með þúst að fara að smíða húsbúskögn eftir þínu bara svona skoða bara hvernig þetta er að hugsa bara ég er að hugsa það bara núna meðan við með erum að tala saman sko af því mér er svona það væri fyrir mig ég hef gert rosa marst og ger flotta leið en ég hef aldrei einmitt eyinna að maðurinn ég er búinn að ákvaða það sé ekki ég sko ja ja ja en ég er að hugsa það núna meðan er að tala við að ég hef mikið Já, að byrja að snýða húsverkefni eða gera eitthvað djöfurandi. að nota henduna, skilur, og og gera eitthva sem eitthvað hú, sem handverk, bara sem að í, Bara eins og að skrifa bók, Þú þar bara svona þú þú, þú, veist, þú ert bara í núna. Og það eru til tvennskonar hugleyslur, lærði ég í jókunnar námunu til dæmis. Og eitt ein, sem hugleyslan er að tæma hugann. Og ég er rosalega leylur þí þí sko. um, svo er Og þetta, þetta er alveg svona topic sem við getum tekið bara mjög langt sko en, en svo, svo er hintegundin það er sko að fókusa á eitthvað eitt heimitt. og það er líka hugleysla samkvönt jógafræðin skilur við og, og, og það er bara uh, hugleyslu ástöndum út fyrir sig skilur við frábæðbundum í japanska senbúttismannum frægustu senbúttamangar Japana þegar þeir voru spurðir kva er hugleysla? Þá var svarið yfirleitt að gera eitthlut við þínu. Mhm. Mm og þá er það að reiða nákvæmlega þetta. Sko. Auðvitað er, er ég í ef ég er næi að vera að, það er heldur það sem er að gerast í nútímanum með öllum símanum og öllu þessu. Mm -hmm. það hefur aldrei verið meira value í svona ég er að nota svo mikið ensku svona tíma við að gera eitthva eitt. Akkvarat. Það er þar sem þúst eins og ég skrifa bók. Bókin verður til þegar ég er með einan sem ég leit ekki trufla mig og það kemst ekkert annað að. Akkurat. Þar, þar sem og þér að þér er alveg sama hvað þú sémin vípri. Þú ert ekki í neinum Og, og að því að þú ert bara þú bara finnur hér er bara líði mér vel akkúrat núna og ég hef áhuga á þesu. Og, og ég er bara í einhverri geggju í flæði og og hérna og það truflar mig ekki sem að þú þar sé eitthvað. Nei. að þúst fríguð sko. En sko eins og ja og, og þetta sko þessi þú uh, sé mjög lællegur í að, að, að tæma hugana skilurðu og, og og róa allt tögakerfi út frá þí en ég er alveg fáralega góður í að að, að einbeita mér á einhverri einu skilurðu og, og það kemur út frá því að fyrir var 12 ára að byrja snjórbretti bara búna vera veist, með vannlíðan og, og, og, og ekki í núinu og, og bara svona í með einhverra óærd inn í mér alla ævi Mhm mm þar getur vera snjórbretti og O bara ég þarf bara að fókusa skilurðu og ég bara að reyna að læra eitthva nýtt alltaf að reyna að læra og að vera betri skilurðu. svo bara kem ég heim og ég er bara búinn að 9 klukkan tíma hugleyslule og eða sjö, hef, hvað sem að er. og nota einmitt, einmitt þetta eins og að vera nota ekstra góð núvitund í einmitt eins og þú virt bara fara niður eitthva fjall og þú virt þetta ja. er, er þú verður að vera einbeitaður. klárlega. og og þegar þú hefur áhug á þessu þá þúst kemur það, skilir, þetta skilurðu þetta einhver myndur segja verið trixinn af er Hérna meikar meikar sensors miklu einfaldara að einbeita sér að því að vera bara grein hluti þegar þú ert að snjóbrétti heldr en að þú ert að smíða húsgagn sko. Já, því það er svona bæðu, veist, ekki, þú vissu eitthvað er aðeins meiri þú vissir í öðru tilvikiðinu ertu svolti neyddur í að vera einbeitaður af því ef Kralja. þú hættir einbeitaður þá bara detturu Og þetta þetta rímynd sko ég lasi einu grein um að flestir svona aturnmenn í extreme sportum eru með einhvern fucked Og, og þegar þú ert með fokta bakgrunn, þá er, þú veist, þá, þá lærið bara sem krakki og bara tauða kjær veit, bara að reyna að veist, vera einhversta rannastar heldur en hér. Nei mitt. Bara, þú veist, þú bara aftengið, skiljur, mm -hmm. og, og, og, og, og þannig er eins og fyrir mig, skiljur, þegar ég fyrir að surfa og ég vil bara surfi í stórum öldum. er að surfi í litlum öldum, þá er ég bara svona, er bara rangið, skiljur, skiljur og af því að af því að það er ekki alveg ég þarf ekki alveg þú veist í bara svona gerir þetta bara svona með annarra heima skilurðu og en, en það er þetta sko það er sé sem að myndast þú veist það er verður smá hræddur adrenalin og þú veist erta vandaði skilurðu en, en þú færst nálægt líka að vera með brennandi áhuga á þessu þú, þú veist að þú viss ef við rennum með snjóbrætti í heingan á áhugi þá er hann hlæri bara eitthvað þú viss hvað? hvað er einmitt fyrir ekkert að hlusta hérna eða horfa hvað er trixið sko af því þeir eru stöðruir í því en svo bara segir mér þig snjóbrætti eða brinnbrætti er þúst hreyving þetta, þetta adrenalin og þú verður að vera með fókus já þúst minnst svo er auðvelt að skilja þar nauður fókust. Og hvað triks myndu þú sían nota til að snúa í einhveru þar sem þú ert bara í að, er að byrja í þissu eða ja. lælegur í þissu? Af því þar finnst mér eitthvað að það já. sé miklu erfiðara enn að fókust. Sko fyrir mér snýst þetta bara um að, að hafa áhuga og vilja, skilurðu? Mhm. Mm og ef ég hef áhuga vilja til að læra eitthvað, þá hef ég áhuga á efnuminu sem ég er að reyna að skoða til að afla meira sér svo sniðið, skilur og eins og þegar ég var að smíða þessi húsgögnana um, þá var ég bara svona, kannski kom heim á kvöldin og bara svona skilur, YouTube-aði eitthvað á, og var bara svona ekki áhuga samur og, og það snýst bara um að hafa áhuga áhuga uh og, og ef áhuga netið svona, fyrir mér sko og ef áhuga netið staðar þá finnst mér alveg jafn auðvælt að einbjönda mér sko þegar að surfa og þegar að smíða sko. Mhm. Mm nú ég hugsa sko ef að ég væri núna ef ég myndi sé hann núna brau oke, er nokkra smíða húskagn. Mhm. Mm Hvar byrja maður? Þú þarri maður þarf að kaupa það... byrja, Já eða eða finnu ég að ganga Og hérna bara eins og þú veist í Súsi heldi að sé góð byrjun. Ég veit það ekki alveg nóvel en, en, en, en þú veist ef að einhver sem að mm -hmm. á fullbúu trývistæi og fara fara þar inn eða hvernig sem það er. Og um bara þú veist hvað langar er að smíða, skilur, nátt borða um sofaborð, skilur, eða borstofaborð, skilur mm. bara finna er einhverja einhverja svona fyrirmynd mm. sem að er að smíða og þú veist, svo YouTube er bara að skilur, how to build a table, skilur how to, þú veist gera eitthvað og, og Það er náttúratlega miskoð víðió en, en þú getur alltaf tekið eitthvað úr öllu. Já, það er náttúratlega sturl að hvað við höfum aldrei verið að tíma þar sem er auðveldra sjálf bara að afla sér upplýsingar. upplýsingar. Og, og erum við Fjölni tattoo á num daginn. Þú munt tala um bara þú veist bara fara á YouTube og getur bara lært að tattooara. Það er bara þannig. Og hérna svo er þetta náttúratlega enn og aftur skilurðu þúst fólkinu veist, hvar, jú, jú. Jú, jú. Og og alla sem er teikna kanska eitthvað sem að mér felskjátt flott. svo kemur einhver annað sem við bara kanska úh þetta er ekki langt sko. Og hérna þar liggur líka svona þrøskuldurin hvað auð verður góður. Og svo náttla getur náttla þúst hækkað na þrøskul með því að æfa og þá kanska líta á einhveru teikningu sem hún gerði fyrir ári og hún er ekkert flott lengi. Mm -hmm. En sko ähm um, þetta er bara Þú vonast að þú vonast að í fyrsta sko. Smíða bara eftir einhveru eftir Aða. fyrirmynd. Og svo er það bara step by step skilurðu og og og svo brennur það á honum og lærir aðeins næst og... hvað helduru að gera veðmál? Hva, hva verður eftir 3 ár? Helduru verður, verður að gera það sem þú ert gera í dag? Já, ég held það. Ég ætla að, að, að ekki skýli ég ætla veðja á að vera að gera eitthvað sko, annað. Sko ég en segir bara 100% <laughs> <laughs> Ég geri bara það sem ég hef á á hverju sinni. Og hérna og bara hef skilning fyrir því hvernig geti bóðið teykur úr því sem að ég á á. Einmilt. alltaf að vera með viðskiptavit. Nei. Þú veist af því með þetta með að hérna hugsunir er að á Íslandi. Þú ert að vera með hellings pælingar til að þar að púsla því saman þannig að þar sé einhver svona þannig að du getur verið með eitthvað sölu Já, ég er náttúratlega bara sjálfsmenntður þú veist í markaðssetningu á Einstaklingum, skiljum mm. við. Og, og það var bara það var bara það sem ég bara varð góður í og lærði því, hvernig, hvað stratégi ætla ég að nota til að bara geta að lifaði að, að sörfa, skiljum við. Og, og, og, og stratégiðan var bara að ef einhver hugsa um sörf þá hugsa þá, þá, þá tengir það með mig. Já. Ef einhver hugsa um mig, þá þengir að við 66 eða ja, mm -hmm. og hérna það er mitt hefur heppnast af því eins og segir ég var að kynnast þeir þegar og varst í þessum pælingum Já. og það virðir heppnast mjög vel hjá þeir að einmitt það er þessi tenging Heydalogi Surf. Já. Þiri virðir heppnast há mjög vel. Er og, og það var bara markmiði. Mm. Og og og svo bara þú sé ég veit ekki hvað ég oft tengi símtöla sem var bara ja er við að gerast na fyrir Pepsi í Bretlandi veriðum síndum alla Evrópu. Er nok á vandurs körfæra. Bara ekkert mál. Bara ja, ég hérna frá þessarar auðleskustöðu. Við erum að gera auðlesingu fyrir ABM. Þú veist, leikstjóra sem leikstjóra Space Jam er að leikstjóra. By the way, bara næsti hrottir bara sem ég kynst að á <laughs> ívínum <ég>, sko. <laughs> Nú. <No>? Já. Ja, <laughs> bara eftir eins og bara raumurleikar sem á skilur. leikinn bíómynd skiluru? Kann að vera bara bara öskrændi á alla fyrir ekki neitt skilur tók bara einhvern gæja hana bara og jarða hana fyrir að setast niður á einhvern kassa bara út af því að það var engin annan sitandi á settinni það, það skipti yngur bara, hann var ekki að það gera neitt hvað sem er sko, það bara að því að setast niður hann bara jarða hana fyrir saman framan alla og svo að tala um bara, hann bara öskrændi á fullorin kallmann fyrir framan tuttiðum mm hans -hmm. þetta var bara svona þetta var svona neðalegt af auðvælt þess að, að giggi heimi sko það voru þrítíma skilur og, og já við bara mættum í gallana mínum og, og bara með sörflöðum í, og ég var bara svona að rölda um einhverja svarta fjör og það hafa verið að auðlýsa eitthvað einna, eitthvað svona smart feature eins og eitthvað svona Alexa nefum bara frá IBM og, og, og þeir voru með svona hvít borð svona líði borð sem er sett í sandin og svo bara eitthvað svona svartan kaup sem að var sían photoshopar. Skilur í. Þú okay. veist gerður að einhveru. Ó, það þeir settu þena hérna borðið á sandinn. Bara eitthvað stórt í raskandi og kubbin á borðið, Og svo er hann bara hina hina hérna, á ensku sko er hina hvað? Hérna, Heyrðu, hérna, labbað hann núna af kaupfnum og stoppaður kominn á kaupfnum. Þeir voru já, ekkert mál. Og sóbra <laughs> talaðu við kubin <ljum> og ég er svona, ha? talaðu við kubin <ljum> og ég er bara svona ha, já, en það er ekkert mál og ég var náttúrulega, ég var bara að sjá hvernig að var við allavega og ég bara okk, okay, ég er ekkert að taka sér persónulega mm. en ég bara svona og, og ég bara, hvað er ég að segja? mér er sama hvað það segir talaðu við kubin bara eins hálf og hann bara skamma mér eins og og þú veist, bara enn hund skilur <hæm> og, og ég bara svona, já ok og, og svo svona, þú veist, hel óþælur og ég var svona, horfði svona á kubinu og bara svona, blessur hvað <hæm> það sé ég kallir þetta er ekki góður bara, þú veist bara bjómyndir samtal við hérna kub skilur <hæm> og svo svo var aðstofumæðarnas rekin og staðnum skilur við samtægjurs. og bara, þú veist <hæm> Vá, ég, þetta var sko Þetta var skrýtnasta upplöður sem ég er lend í. Bara að einhver gægi geti bara að haga svona. Já, og samt fær hann bara að halda áfram... Já, bara að hann leikstýra, mm -hmm. bara einhver reysa augljusingu fyrir eitthvað reysa fyrir það ekki. Svolítið magnan. Mæl. Já, bara því hann leikstýri space team, einhvern tímann, eða eitthvað. Svo fóruðu að myndin eitthvað fór á Netflix í þann hérna surfmyndin. Já, og við gerum hana surfmynd um, einhvern tímann fyrir nokkrum árum þennan hugsaði er að um og tökur og útgangur var í nessleysinu og það var það var við lentum mm -hmm. náttla bara í sko stærsta stormi bara í 25 árr mhm mm og þyr voru að gera myndina ja og mm -hmm. vorum að vestfurðum eitthvað búna að vera áhvern er hann hérna, búna að vera árarur arcticu heinna segl bátnum eða skútunni mm -hmm. og heinna svo er kominn í land og já, þetta var sem sagt við vorum á hotstrunnum og og Siggi skipstöri, þannig segir bara, heyrðu, við verðum að fara og við erum svona, ha, það er við erum við erum að fara leita öllum, neða, við erum að fara núna, svo bara við bara svona, ok, skiljur bara lokn skiljur, og svo bara byrja hann að segla í land svo komum við í land, og bara lokn og, og við allir, bara eitthvað svona vissamalega eru búið að spá stórmi en bara svona, hvað við veist, hvað er mólið, skiljur við svo fyrir við inn í b O bara þegar er kom út þá er bara sturlagasta veður sem ég hef á ávininu sko. Og og bara búa loka öllu vegum og allt það og, og við náttla vissum að verið öldur bara eitthvað strax norðlandi og og bara svona heyrðu við við þú ef við ferum ekki núna mun svaga sig. Mhm. En við bara heyrðu fuck it keyrum í gegnum þetta. Þú veist við erum að fæst á okkar leiðina upp á gangir af heyðum ekkert símasamband þú veist hlaipa út skilurum moka okkur lausa og draga hvernig annan, þetta var bara svona algjört misjón, stoppiðum síðan í einhverjum bústöðum mm. og vorum fasti þar í, þú veist, tværnæður, einnáttúrulega sóleng mm. og hérna, þú veist, bara gáttum ekki sinni kert út í yngislu og, og svo förum við, hérna, norður og surfum þar og, og svo kemur annar stormur allt ramaxlaust á svæðinu bara af því að duttu voru eikrar háspennalína sem að hrundi skilurðu. En þetta var bara þúst það bara þá gerðist bara allt mm -hmm. og við fengum geðvekur eldur risastór eldur og og þetta bara endaði sem bara ógleðilega flott og skemmtilegt mynd sko. mm -hmm. Og skemmtalagt ævintýri og sem að var að var ekki planinn en svo endaði hann á Netflix og var þanna í trending eða most popular eða hvernig er alveg í marga mánuði sko. Já, eða er mann eftir, hún var alveg mjög sýnileg Já, og hérna Undir in Arctic Sky Undir in Arctic Sky og, og, og þarna, og það sem við gerum líka var að, að það var svona draumurinn hjá hverjum sem að leikstýri að vera fyrstur í heiminum til að taka vídjó af einhverjum að surfa undir norðlega á nóttinni Þú ja. veist og þarna voru nýkomnar út myndavélar sem að gáttu sko, um, tekið upp í um, myrkri, myrkri ja, en samt Og tekið upp í myrkri í góðum gæðum sko mm. og lýst upp myndina. Mm. Og og víkkað hen. Og það var bara að sita út í show í kolnaðu myrkri og fullu tungli og svo eitthvað svona þú veist hvít fjöll sem að lýsa sem að endur, speglu, endur varpa mm. ljósunar frá tunglunni sem að byrta einst til mm -hmm. og horfa upp í loft og svo norðu ljós ja, og taka sér en öldu og sörfa wow. þetta er bara þeir mesta málver. lefi ruggl sko, ja. og... Þeir eru ofta að leggja mikið á ykkur til þess að náu þessum öldum, sérstaklega þeir eru kom, komnir á ykkur og svona afskett af Já, við sáum mér svona þrjá tíma og nóttu í tíu dag Já, ja, það er svona Og ég sko var bugaður eða þess að það ja. bara svona þunglindur í viku Sko <laughs> Ó hérna. svo er það líka annað. Sko a keyra sig út. Mhm. A hérna af því að af því að þúrt talaðir um áan að að og hérna, það hefur verið sagt við að þú þarft að hreyfa þig tveir sinnum dag. Uh -huh. Og það hefur alltaf verið meðal mitt. Og það er bara það er svona fyrsta meðal sem ég fann sem að bara veittu mér okay, vellega. So eins og ég geri, skýliru fer all in og overboard og sévi í 30 mínútum á nóttu og surfar tveið dag og allt þetta, þú veist, og ég fatt ekki, ég er búin að gera því mörg ár, sko, ég fatt ekki fyrir bara fyrir ári að einu og hálfu ári eða eitthvað, að ég skildi aldrei af hverju, ég var svona ógis að þungur allan veturinn. Mm -hmm. Ég er búin að vera bara, í sex ár bara, geðu þungur. Á vetuna? Á, á vetuna. Á. Kvíðin og þungur og, mm -hmm. og, og hérna þú verður bara líðið kannski ekki þúst ja líðið ekkert eitthvað svona taka svona dífur sko mm -hmm. og, og svo stu, er ég hjá við og er að spjalla um þetta alls konar við við hana og sem er bara ja um, og hún bara svona ja hvað hefna hvenna byrjaði að surfafa svona megi og ég á ja sko þústr þegar svo tvíttur eða kanskje svo 19 tvíttur þá þá byrjaði ég svo þá, þá, þá að vera atvinnum, Og þá þá byrjaði bara að bara gera allt sem ég gæti til að sko vera með lífstílinn sem að ég gæti þúist skilurðu mm. ferðast surfeins og ég vill. Og hún er svo ja. Þið eru sért ekki bara að deyfa það Og ég bara ha. Þið eru ekki bara að deyfa það með þessa surfi? Ég er svo nei, mun stað bara gaman skilurðu. Það leiðir mér líða bara ja, en Eða var það var að surfey 6 klukkutíma dag í 30 34 dag í röð að ekki þungur. Og ég bara svo nei. Og svo, svo byrjaði ég að kveikja bara, bara eftir allar surfferðina sem ég fariði í, allar. Þar sem að ég hef surfað mikið og keyrtt mikið og so lítið. Síðan var þungur í viku tvær. Já einmitt. Og svo og þarna svo fór ég að spá þig að tók það nokkra vikur að svona ná þesu alve. Mm. En ég er bara búinn að vera að keyra út í mörg ár. Mm og og hérna og það bara er búið að skapa ógæðilega mikið kvíða skilurðu og, og og og og og búa til mikið að dífum og ja stoppa ógæðilega mikið að flæði hjá mér og og ja þaust í því ég heldt sko að ef ég hreyfi mér ógæðilega mikið þá er ég slakur og þreyttur en ég er bara þreyttur og þungur skilurðu það er góðir punktur ja og þótt að ég sé alveg ógeðslega óvirkur þá er ég búinn að vera að bara gera allt allt og mikið og keyra mig allt og mikið út og borðu og lítið með því og, og allt eða skilur, og, og það er svona eitthvað sem ég fór að læra sem ég alltaf mig líka bara út í þessari fyrstu íbúð skilur, bara. en það er eiginlega líka mitt karaktur nýsa þú þegar þú ert svona all in og Það er þetta og situr mikla press og sjálfa þig og gera það. að gera þetta. þá er, ég veit ekki, ég held líka bara við mörg allmanna ég er þannig. Ég, ég á bara rosa erfitt með að hvíla mig. Já, Þa, bara. Það er bara þennan að hvíla mig ex miki þá bara ég er að Þú ert nú meiri djúfur í nú er að gera svollega stand up frá. Já, þú vissu hvað bara svona mári bara heyru nú var ég búinn að vera Instagram með um klukkutíma. Ætla að þú vissu það verður ekkert úr þér. Skilurðu? <laughs> það er það sem leið. Það er það sem leið. Það verður ekkert úr þér. Þetta er alveg crazy. Þetta sé oft með svona hæja tvívera að hin hliðin á því að þér verði mikið veri og geri allskunnar af því fólk sem horfir á það útanfrá mm -hmm. séru réttlega bara vág að sig gæði er að gera flóstta hluti Já það var og allt það hliðin á því að man er óskiljanlega strangur við sjálfa sig Já stærra <laughs> því er ekki aft að gera eitthvað yeah. þá er ég bara mest í loser hérna í veri hvílíku loser sko bara auðningi Já og <laughs> Pískur um Já, bara Það <laughs> veist, oh, veist, mann að milljón hlutu ógerða og bara, oh, heitlega, klára þetta skilur, og svo það bara, það kemur ekki stopp hjá mér yfir daginn Nei. skilur, veist, það er bara veist, ef, ef ég er bara svona, heitlega, taka mér frí í dag ég heitlega að hæta snemmi í dag veist, þá er ég bara í reikningum fram á nót, skilur <laughs> og, <laughs> og svara einhverjum ímeilum e <laughs> og hérna O o eh uh, og ég er náttla þúst árvert með þúst allt það það skiluru suma hliðar allt suma hliðar brask sko og á að til að suma þúst að ég tek fyrir seinna er náttla eitt af algengustu einkennunum á þeim sem eru með mikinn atviksbrester einmitt að eiga rosa erfitt með hluti sem mann finnst leiðilegur sko. svo er þessi hlutur svo ókeymtlega öflugur ef ma gerir á strax ég, ég. og þar er það bara safnust upp þá bara veit margi hvað marr að byrja ég þannig að ég, ég ég sko í gær eða fyrr aðeins þá þá er var ég kominn að, að 0. Punt. og bara þú nú er það bara ja smá á hverri en ja sko þetta er svo fattaði líkum daginn eftir því sem að eftir sem að ég fór skilurðu dýpruni þá þú af hverju er ég að þú veist sækjast í að keyra með svo mikið út og allt þetta þetta er bara sama með áfengi skilurðu þú veist ég er bara ég ætla bara ekki að hætta fyrir en ég er búinn að fokka mér upp sko Mm. -hmm. Skilur. Þú veist ég, ég veit ekki hvað ég oft sagt Ég er ekki að fara að hætta í dag, þrjósvarfa. Ég, ég fer ekki uppúr þrunn geta ekki staði lappinnar. Og það er bara svona uh, þú veist svo, ef við köfum nammi skilurðu þá þú veist svo, já, að nýbúna nýbúna að vera á þessu tímabili þar sem ég borðaði bara holt mm -hmm. og svo byrjaði ég svona að krefja þú veist, alls konar hluti og, að, og láta eftir og svona, Þá var ég oft bara að fara til búð. Og bara hugsunin út í búð var bara djúu villi að fara. Fokka mér upp, núna sko. Ég ætla kaupa svo mikið nammi og ég ætla borða svo mikið nammi eða þú sést bara sama hvað það hefur verið dauðlur eða þú sést holt snakk eða eitthvað skýrðu. Það er ekkert endilega að vera mm. óált nammi en hugsunin er bara nú er ég að fara heim og ég ætla svoless að fokka mér upp <laughs> Og þetta ég ætla að það mun geta ekki bara skitað ekki stað Og þú sést og það er sama skýrðu eins og með áfengi og og og, og, og, og með, veist, sörf, svá höf, svá Þustu ég veit ekki alveg. Þetta er svona. Það er, bara, bara deyfa mig skilurðu. Mhm. Mm og ähm um, svo fattai líka um daginn að að því ég er kvíðin, mm -hmm. skilurðu. Og ég, fat, ég sé ég séð að miskið. Mhm. Mm Stundum er ég bara óskila kvíðin á þessa vita af við og og aktu út einhvern einn skilurðu. En bara eins og þri var krakki og mamma segir mig, heyri það, þú verður að fara að taka til herbygguninu og, og, og ég eitthvað svona, já e, ney, eitthvað hóður bara, ég kann ekki skilur, og, og hún bara svona já, ú, þú, þú bara, bara setur hlutina á sinn stað skilur, og ég bara, já, þú veist, nennar, nennar semir, bara já, bara þetta er maður að fara þanga, þetta er maður, þanga, þetta er maður þanga og ég bara svona, stopp, stopp, stop, stopp, stopp og ég bara í hvíða kasti af því að ég bara ekki svona, ekki svona, svona marg hluti einu Nú um, bara gat ekki tekið við þeim um skilja því að þetta að bara svona bara kvíð, kvíði mm -hmm. og, og náði ekki að halda utanum það, verkefnið mm -hmm. og þannig að, þannig að þú veist, ég að taka til í herbygginu minu þegar ég var lítið var bara þetta fyrir þangað og ég bara svona, ok, hvað hva, hva nú skiljaði um, þetta fyrir þangað og þetta fyrir þangað og, og svo bara heldur lífið áfram og og ég er bara einlega ný búinn að að Allt sem ég hef gert til þess að lifa einföldu lífstíl þurfi ekki að þú veist, mikla ábyrðið á einhverju og, og, og allt það, er allt byggt á kvíða. Allt ástæðum fyrir því að ég er búin að vera svona dögluður við að byggja eitthvað upp sem er drauma lífstíli minn er bara byggt á kvíða. Hvernig það? Ég bara þetta er svo á barnum mm. bara ex mikil ábyrgd sem að ég náði ekki að um mm -hmm. bara kvíðakast og og þá er ég bara heldu okay ég ætla að lifa þust mér langa að bara vera leikskólakennari skilurðu þegar ég, lent, viðst, þegar ég ja. var, fór í burn mm -hmm. og, og og hitt var bara anna kvart leikskólakennari með enga ábyrgd og bara eitthvað svona dundamer skilurðu eða aðurnu Og hérna og já hvað nótt að vera aðurnu en, en svo lent ég líki í þúst í þí ferli að ég bara já ég er til þetta, ég tekum þetta, verkefni, ég gerir þetta í græði þetta. Só bara á áni vissar var bara kominn í kvíð já af því að ég náði ekki heldur útunum þetta lengur. Mm. Og, og og bara í dag að að skilja þetta að ef ég tek of mikið á mig að þá verði ég kvíðin skilurðu að það er bara óskila gott sko. Það hérna. skilja þetta. Já. Já, á einmitt. Ég held að þetta sé alveg, það er bara er mjög margir sem, sem sérstaklega fólks sem er sjálfstæð starfandi og svona, Já. Uh, margir eru held bara, meir og minn allaveginn er að skilja þetta, sko. Já. Þú, því að, þú veist, það er alltaf svona að ég er sjálfstættar, hvenær er, er rétti tíminn til að segja nei við einhverju geggi sem er ágæðlega að borga þegar eitthvað skilja við. Já, einmitt. Og, en síðan þarf að fara að leggja saman tó og tó, sko. Þus já. Man kaski er hérna bara ja bara við og ferliður og, og það er þetta og það er þetta og var gaman og svo svo þornei ekki til því að 200 sinna er bara blaðran frongir sko. Já, einu Og og búin að keyra því út og og skil, og skil, svo sveima fram því hva? Vist, ég er bara búna að vera surf á dag og samt líður mér ekki alveg nóg vel á hvert núna. Ég skil þig. Mm -hmm. Og veist, bara þetta er bara að að keyra sig út því þið bara tíva. Mm -hmm. Og hérna Og ég skildi það sérstaklega vel. Ég fór einhvern tímann til Rúminju á Krossara mm -hmm. og, og það er verið með svona púlsmæli sem er mæli og svona. Mm -hmm. og, og þar voru við að eigi það kannski 300 kaloríðum að dag. Vorum að hjóla, sérstæt, vorum að hjóla í tvo dagiröð frí í einn hjóla tvo dagir og svo fæ heim. Og svo googlaði ég eftir þetta eina, hvað eigiðir Marathon að með allt gegnum Marathon og það er eitthvað í kringum 3000. Svo er bara, óv, Ég hef að basically bara hlaúpa hina 4 marathona á 5 dögum sko. Mm -hmm. Þú veist út samkvæmt yeah, sem samt miða við kalori sem ég er eyða. Yeah, Einm. Og ég, ég, ég bara ántu onnið rétt þetta sko. Mm. Veist, ég bara funkgera það eigi í tvær vikur sko. Já. Þaust og og hérna þanna ég sná finna alveg núna skilur að ég þarf alveg að passa mig sko. Já. Og og þetta útskilir svo ógæislaga mikið af hverju er búna að vera þungur á veturnar mm. en ógæislaga góður raði samt fæ ekki að sörfa á sumrin og ekki að fara að heldur heldur ég er bara með orkunum sem ég þarf til að Já, ég skilu, ég skilu Þú veist, dýla við mig, sko mm -hmm. Þannig að þetta er svona Dreiliða verkefni Já, þetta er svona, komur ávart, sko mm -hmm. Það það auðvitað eitthvað Já Erum við ekki búin að fara yfir að Jú Þar erum við að glemma uh, bara En ekki? Jú Ok getum bara bara tekið eftir eða ef eða ef er eitthvað meira sko. Já bara takk fyrir þetta. Þetta bóvar vera þetta vera lengi, lengi smíðum. Ég er Báða bara, bara búinn að vera svo kvíðin. <laughs> er það? Já, bara, þú þú þar sem við fyrstum að koma hvenar varðu? Já það bara fljótt leið eftir þegar ég að byrja með Já, byrjaði með þetta. Já hvenar 2020 ekki? Jú 2020 Júní, jú, ég júli. Já það var ég bara í toppnum á kvíðunum mínum á síðast ári sko. Jú, Já. Já ég bara gat ekki hugsa mér að bara fara setjast niður og slaka á sko. Mm -hmm. Og hérna ja, þann er það er bara. Hér erstu núna. Hér er í dag að út í kvíðanum. Og hérna ja, Bara óhjákvæmilega gaman. Takk fyrir mig. Já, bara takk fyrir um leið, þú ert stoltari sjálfur. Ég mun fylgjað með leiðin. Já, ég mun fylgjað með þér allan hann um tíma bara, hérna, svona ég veita svona einstillingar eins og þú. Mag gleymist undir að gefa sér sjálfa klappi sem er á skili. Já og bara vera góður við sjálfsins sig. Bara hluti fyrir sjálfsins sig. Allt ja, bara lömuði. Gott séf. Takk.